سموذ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <أعوذ> لوچنه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانه لله ما فی السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك الصماوات والأرض يحيي ويميد وهو على كل شيء قدير سورة الحديد مدني سورة دی دې ځینان د له دی چې په یوه نه هجمنت روانه په دې له سوراتونو کې بس دوه خبرې بیانې مرکزي راتب خبرې وایې انفاق او جهاد ورسل حالات حالت منافقین اون بیانی نمومنان اون بیانی اصول اربعه و بکی تر بیانی در صورت الملک بوری لالت صورت نجی ده دی صورت مخکیه سورۃ کې مسله توحید د قراته ذکر کړه نو دې سورۃ کی ترغیب دې خرج کولو ته معلومه تا او استعمال د اوس فنې د parades شعد دې مسله ډیره عظيمه مساله ده دې لپاره به معلوم مخرج کوي نو دې لپاره به jihad هم یا مخ کې صورت کې امر شو په تسبيح ندلتا ول کې تسبيح د مخلوقات ذکر کوي گویا کې د علت دی د لپاره د امر به تسبيح ده دا الله تسبیح ورې هر څو کوی په خل خل طریقې سره وی یا مخکې امره په تسبیح د اسمد رب سره فضیلت خواغه خو اسم سره ذکر او خواغه جن خو اسم جنس وکړه دې روې صفاتونو ته شامل دي نو د دې شورت په ابتدا کې د الله تعالی د ډیر نمونه او صفاتونو ذکر کړي مقصد د شورت د ترغیب انفاق په سبیل الله تا د غرنګي قتال في سبيل الله ذات وړه د دې صورت مقصد ترغيب انفاق تور کوي په پینځوتو طریقو سره بیا صورت د هڅې او ولای صدر را صدر اشتماعاته پورې ده او په دی کې ترغې له انفاق دی او پ طرقی د ترقی ب کر کړي دي دله صفاې زی کر کړي دي صفات د باطاله په دی اول ایسا ک دي طرقه د ترغب د انفا کې چې ورکړی دی نو اول وما یاد کې وي می نووب لا وورسوولی یفی خو مې معجاه په مستخرفی نفی نه نو بیا لسه یاد کې چګور اعظم الخضر نه پاتې کی او چادر نه پاتې کی نو ته خارجکای وره نه مالکم الا تنفقو فی سبیل الله ولله میراث السماوات و الارض بیا درم زل یو له سموات کی ورته وای جزمال دے اللہ خور اللہ کی خور زمال خوستا دی خو الله پاک په نو مې خوروره نه اللهله پهقرزه کې خوررک زمال ستا شو تا سره پاتې کېې قې خوور ک الله به د د دجن سوابن را کې بیاغ شلم یاد کې بیا چګره دا دنیا دا ده خو اسید الله ولذل عبزيره اداي وخت اپوريدان او بیا بنئ شراشد الله پلارې مال خرچکا نو دو دوی استمهات کې بیا وې د مال ځان سره یې خې د دې د پاراج تقریب مصیبت پرازي الاوو خرج کوم نا نا د دا تکلیفه د دا مصیبت دایمخه خرچا کما صابهم مصیبت فذر زکه مال ور کولو سره خو تکلیفون الله پاک لری کوي مصیبتونه در کوي خدا فی البلا دے بیا د په می من ک زجرونه دي منافقانو لره دوی ما س شروع کږي د راغه پیشته مع یاد دی کې ترغیدل جات دی الله رسولان م ممرګلی دی نو اوس خو هم مرالی مطلب دا چې اول شروع کوې په اووت منې په دعوت مانی اونا شوها نو بیا تاسو کئی سسران اللہ امام وصفاندر آلیگر پا جہاد شورو کئی پا قتال شورو کئی پا آغی منتی دا انبیاء علیہ السلام تذکیرہ بھوکی گر نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام را نور انبیاء علیہ السلام را گریو اگوی دا دعوت کار رکڑے اوخا دا ورانګي عيسو عليه و سلام قوم ته وګراګنه کله چې هغه ته دعوت کار کړي دی هغه چې څه طریقې اختیار کړي د هغه دا بیا علی مسالم شنه طریقه تاسو اختیار کړئ دا د سرت مختصر لړ مطلب سب بحال اللہ امام السماوات و درد دی سورتنو کی سب بحایو سب بحو سب بحو و دی سر شورو کیف پاکی بیا نئی اللہ لراغر سوک جب آسمانو نواز مائے سب زبان حال سر دي سب زبان قال سر دی سحالن دي سقالن دی وهو العزيز الحكيم دا ول زکه خاص غذر ورده او د حکمتونو واره له هو ملک السماوات و خاص دا په اختیار کې آسمانونو او زمکړه نو تسبيح د چا ویل پکار دي او الله بینول بیان او د چا دی دیو الله دی دی دی پاک باقی دا معنا چې د الله سره سو کې صدر نشي دا غضات او صفاتو کې ژوند دې کاول کوي موږ کاول کوي دا, دا الله پاک سمينه د قدرت واره او هو الاول او الاخر او الظاهر او الباطن دا الله پاک اول نه اول اخر او اخر دین ایبا او او ایبا او ظاهر والباثنو دل ظاهر دینو والباثنو پټ دی ظاهر دے په تعابدت صفات او ثنا وا پټ دی په تعمد ذات سرا الله او ایبا صفاتونه ښکار دي او ذات یې پټ دی حدیث کی رازی هو الاول او فلیس قبلک شئ اول اخر او فلیس بعدک شئ اول ظاہرو فلیس فوقک شئ اول باطنو فلیس دونك شئ او هو بكل شئ علیم ده اللہ پاک با ارسم نے پورا علم لري تو اكو چی سبق و هم ننځل څخ بیمارم الله دې خیر هغه لذي خلق سموات او درځ په سته ایامن له بل یو اقلی دلی مستقل ذکر کوي هغه درته پنځه صفات د باره تعالی ذکر کړي الله خاص الله غزاد ته چې په ذکر یې نو او نومه اسما کا پانت شفاق اور ازو کہ فی ستتہ یا بیا برابر شاق پارش مانے و ہیں استیوال ال اللہ صفات ما یلجو فی رزق و ما یخرج منا بود اللہ پاک پاک سمانی صدرن کی پزمان کی پزما آغا کی آغاچی وذرزما کنا دا جملہ مخیتلیم دیو د دې تفسیل نتا ثاوري زما کی شیطان نہ ست ذ ذنازیکا نا نو پاغه الله په دې ورځ چې د زما کینه و دي و ما ينزلو من السماء وما يرجو فيها اول چې نازلېږي دا برنامه و ما يرجو فيها و ارى چې ورخيږي فيها غيطا 18 تور الله پاک سي عالم اسمان تصور خيږي ملائک واپس دي کنا عملزي او ما يعرج فيه وهو ماكم دلل فقد تصور ده کوم چې تاسو یې کوم ځکه چې تاسو یې دي توي ماهيته عامه الله تعالی سره سمانا په اتباع دو قدرت سره په اتباع د علم سره دی الله برد استوال العرش تا الله ده تا دا الله صفت ده لیکن الله رزق سمانا پته باد او قدرت او علم سره الله په هغه کارون چې کوي تاسو لريدون کې او خاص الله رب شاهد اسمانونو د زمکه را وای له الله ترجو د امور خاصه لته مپیشګي کې ټول امور چې څمره امور دي کارونه دي ددي رجاابلهته کې پاپس پکی شي ټول ور ټولېفی سری ټول کارون یلی جو لفین نهارې و ی جو نهار را لیل د نه کوي ش پر ځ کې یو د نه کو ور پشپ کې والیمونات صور دله پاک پو دی په غ خبر او منې چې پهو خبر و دسینو قوندانو دنه چا حالات خیالات تصورات تي الله پاک خیال ګور دادا غزینه وختې دې پوره دا تقریبا عتل صفات د باره تعالی ذکر دا ټول صفاتونه د دلیل لپاره معنی چې سبحانه الله پاکی بین ای اللہ لران پاکی بین ای اللہ لران تاسم دا اللہ پاک پاکی بین کہه از اللہ پزاعتا و صفات و کدہ اللہ سرائیسو کی صدار نشتی اگرد دا دا سیو عزیو اما سرد اللہ دا توحید کرن فدی من دانو ټول مسائل بینائی کہ آگا مسائل دا انفاق دا که مسائل دا جہاد دا اصول بنیادین مسائلات وصامین بالله و رسول ترغیب شروعش انفاق چه دتیه مسالید خورهولو د پاره د الله ر توحید مسالید خورهولو د پاره و تاسو مال خرج کوای ایمان را و د الله و رسول الله سبحان ایمان قراول لے مومنان ایمان باللہ دمانہ چې په ایمان کې پاخه شیخا او په انفاق فی سبیل اللہ سرا او انفق مما جعلکم مستخلفین فيه او خرج کید اگنا چه جوړ کړی اې تاسو مستخلفین فی نا فی واقدرن فی پدې کې تاسو یې واقدران کړی مستخلف یې خان نو مستخلف خدای چې هغه تب تمام اشاره دې ته شکر الله وي زمام مالخه زمام پر له اخراج کې خرج وکړا تا ون اللہ سنا چاپی رکڑی نمڑا تقوپا کی مستخلی پیدا شیخ وستانا دے نوولی دا اللہ بلا رہی نا گئے پس آکسان آمنو من کم چی ایمانی روڑے تا سنا او تا سو خدا اللہ سر آحد کردے دی زکا چی تا سو خدا ویدار دی ایمانی آئی کن ایمان خدا دا الله سره یو قسم وعدہ دا نزکوین کن تم مومنی مومنان یې <يه> د ایمان د اولره نو رسول دته دعوت را کئ الله سره لوز کړه دې الله دنه لوز غسته دې الله بل ارسو مال خرج کئ هو الذی ينزل علی عبد آیات بینات خاص الله پاکه غزات چې نه لې په خپل بندمنه حکومت احکار د دې د پاراچی او بسی تاسو دران د 13 د په خلنا اله نوري راناد انفاحت الله پاک په خپل بندم نه د حکونر علی ګینو صفه صفاره لگی د دې مقصد ده چې تاسو د 13 نه وځه د شرک تیریدي د بدعاتو د رسوماتو د الله د توحید ران کیرا ده نشه ندا با الکیږي چې تاسو انفاق وکایګ نه یقین الله پاک پتا سومني لره او فر رحیمون ډېر شفقت کوون کې لري مہربان او مالکم الله تهفقو فی سبیل الله داو ذیم ترغیب ور کوي چې سری تاسو درا چې انفاق نه کوي په لړه د الله کې وللله میراسو سماوان تهوالو خاص الله دران پاتې کی دل آسمانونو دیو د زمکي خاص الله مالک د آسمانونو د زمکي پاتې کی دل د آسمانونو والو د زمکو والو دي نه در نه پاتې کیږي نو چې پاتې کیږي نو خرج کوي ولې لاستوي منکو منن فقا من قبل پته وقاله نهدي برهبر د تا سنا صحاب ور دلته ختابات خو صحاب ته دیږ منه غڅوکن فقا چې خر چې کی دی من قبل پې مخکې د پې نه وقاله او کې تعاللی ولایک اعظم درجات من الذین انفقوا داغه کسان د لوی درځیوالې دا کسان نشي خرچ کړي د میم بعد او رسو د فتنه وقات رو به قتال کړي دغه دواړه خندي برابر کړي کوم صحابه کرامو مؤمنانو چې د فتنه مخې د مؤمنانو د فتنه مخې مال خرچ کڑے دے نو قتالوں کړي کڑی دی نو مال جانے خرچ د دو لوی مقام دے دا اگا چاہنا چی دا فتحین مال خرچ کئی اب یا قتال کی نو حکم خوام دے کنا یو سڑے دے چی خرچ دن دن دن مال خرچ کڑے میں قبل الفت پا خواد خورا ولد دیننا دین ما صلی اللہ خورا نو آر توحید ما صلی اللہ او د مال خرچ که قتالم اوکړه مال خرج کنه د لوی مقام د اغا خلقونه چې علاقه کې مسله خورشه ده بیا قوم د مال خرج کول لازم دي مالوم خرج کین او قتالم کې دي کینته اول وخلق او مقام خورې رښت ته و او کلن او د هر یو سره واده کړه الله پاک الحسنه د جنت والله بما تعملون خبير الله پاک کارون چې کوي تاسو خبردار دي من ذلذ يقرض الله قرض حسنہ دا اوس دره مطریقه شوق د غزاد شوق د غسړې چې يقرض الله قرض حسنہ چې ورکی الله دره قرض په اخلاص ګور نه ستاسو زه او قرض خوړکا کنا اغورا فیا زائف له هو له فذشن بکی الله پاک دا مال دته دا, دا, دا پارا ولہو اجر کریم خاص ولہو اجر کریم خاص الله پاک سره اجر دعیت فالده دا, فالد دا الله ولہو اجر کریم یو ماطرل مومنې نه اول مومنتی سان وروم با ن دی یم و بیا مانېیم اوس دلته ب شارت یو خ زی ک کوي بلکې مکې لهواجرون کریم دا د من زل لزی سره لږي د د والا ذکچه الله یو شیور کوي کنه هغه وړې د زیات خراب دی څه کوي ته موږ الله دې خېر کوي يوم ترالمؤمنین او المؤمنات بشارهت اخرې دي مؤمنان ته ورخي چې سوک چې انفاق کوي کنه داغه حال په آخرت کې بیا وګوره يوم پاګره تر المومنی نوی نمت مومنان سڑو لرا مومنان خضو لرا ایسا نور و خم بینائی دهیم چمندی بوی رنان دادوی و بی آیمانیم و پخی طرف دادوی زک جنت پخی طرف دے گن و مکی دادوی اپ دی نور اطرافم انتی خدا نور روان دیگن زکه دا دواړه طرف ذکر یو اب ایمانهم کوتوب هم بی ایمانهم رڑا خو رواني منډي بوې رڑا د دوی ماکي د دوی او عمل نامي به دوی په خلاصونې نو بشره کوم ال یوما جنات تجري من تدل تاسو خوش دا, راکو مولی زی دا, دا تاسو خوشخبری تا دنن راځي بشرا کوم الیا زيره تاسو پنن راځي د جنتونو چې به یې کیبال نن د داغې نو لري مې شوی پاره تاسو ته بشخبری ده صدا جنتونو دا او په جنتونو کې به تاسو یې هم شبه پاتیکې فا. گئے دا زده کړه مې لوی او زه جو کوې بخیل لزه جو یویقول مناف کو اول منافقااتلهځنا من زورونه نقطته بسم نور کوم اورض د قیمت او منافقان سړی او ممنانو ته اثار ش چې واخلو مونږ د تاسوونه سره و بشي ورته یر جو ورا کوم لاړ واپس دنیا ته بیالاړ ش فالت میسون وراء ولتو يرنا دارنا موږ دا څنګه راولل د دوی په خبره شروع نه فزورې په بینهم له بابون نو جوړ بشي په میندې د یوې دیوار یو پرده وراشي او دغه دیوال له بابون د دې په دروازې چاګه مخه صورت الاراف کې تصویر جغې را و باې نو هو في من خبالې العذاب عذااب د جنت او بااهر بهې نه اسوي دن طرف جنت دی نو بار طرف جنم دی ینا دو نه اللهونه اوونه به کوي دا منافقان دي ممانو ته منږ د تا سره نو دنیا کې خو منږ سر سر تا سره وو که نه مو خو هم د کمیونه غو ور ته اوا وای واللاکنین نه کوم فتنتهمانو په زه کوم لاکن تاسو ګن کیا چې وی خپل زانانونه په نفاق سره دلته فتن رسسه او ف نه د نفاق ته منافغانان او ترپستم او انتظار ووم کاو تاسو خو انتظار کیوای پتی انتظار کوي چې دو با د خپل د خېګړې په انتظار کوي د مؤمنانو د تکلیفونو په انتظار کوي تاسو خدا عمر په انتظار کوي وخت ابل ور تب تم پوک شک کے تاسو پر آتوئے داللہ پہ توحید کیوں دو پیغمبر پر حسالت کیوں اور تب تم تاسو خوشک کڑے ہو شکیہ نو ہے ابل کو مولا مانیو دوک کیا جولیو تاسو رعلا مانیو خپلو خواہشاتو ستاسو خپل یو خا تاسو <تصوح> خپل غوښه ته پر روان وای هتا جاء امر الله نو سو خبر ورته وکړي فتنتم انفسكم طرفستو ورتبتم وغرتكم علماني تاسو کې دا سلور خبره هتا جاء امر الله تر دې چې راغله فیصله الله وغرقكم بالله الغرور ا دغه کړی و تاسو پالمانه الغرور دو ور کوون کی تاسو ته وایمړ الله غفور رحیم قسمونه مده الله پنم کړو دا پینځه خبره نو فل یوم لا یوخذ منکم فدیه فسنرزه نشاغ استلې کې دا تاسو نه فیدیاتون هس جورمانه ولا من الذین کفروا ان ذکافرون ک تاسو س د دنیا ترس تاسو شي فیدیار کوی تاسو استفیدې نه قبلې ماوا کوم نار زید واتلو د انارور ثیا مولا کوم دق دوزق ده استاسو مولا ده بس ده چقې تچقی وواهی کنا هیا مولا کم ده دوزق استاسو لایق ده وابیسل مسئل او بزید وردلو ده علم یعنین اللذین آمنو انتقشا قلوبهم لذکر اللائن واس اصل ده زجر منافق ده ورکو لیکی علم ياعنين الذين منو ايوخ نده نس دي شي مؤمنان طاب دس خبر ان تقش قلوبهم لذكر الله چا جزو کړی زونرزو لذكر ذکر الله دللا تا د الله ذکر د الله کتابه لیکي دا مونس تیم را د روجی تیم را غیده دین ذکر اللہ نا تول مراد ان تقشا قلوبهم لی ذکر اللہ چی عجزی دوی ذکر دا اللہ تا وما نظل من العقی اغان چرا لگره دی اللہ پاک حق ذکر الله نا مرادم قرآن ما نظل من الحق مراد د قرآن ذکر الله نا مراد توحید الله پاک زکه په دې کې د توحید مسلبه دا رسالت مسلبه بګباینګ نور احکامتی شریعت دا ټول مراد انفاق پاک بیان jihad پاک بیان ذا ذکر الله او ما نزلنا دا ټول د مراد کتاب الله نو دا وخندین دې نشي چې دا خلک عاجزيو کې ژوند دوی په یری شي ژوند دوی د کتاب ته د الله د کتاب بیان ته ولا یکونو کله دېنه تول کتاب من قبل ولا یکونو دې شي دوی په شان د هغه کسانو چې کتاب ور تور کړي شه په خا يهودانو سواره اهل کتاب اور سره کوم کتاب کُن فَتَال عَلَیْھِمُ الْأَمَدُ پس اوږدښو په دوی منته مودا کتاب ور سره وروداله کتاب لاس کې روانه غس دا لاف په کتابی ځان فونک دا کتاب او حکم منته عملونه کونکو وختونو تیرېدل نو ډیره مودلا نه کو کُلُوبم نو پس اوښ شوزړنه دوی لیکن ل وکسیررو منو نو بیا الله باز کسان له توفیق دی م ورکی دی لیکن بیا هم وکس منو فاسون او دیر د دو نه نه فرمان دی او دیر د دو نه دي نه فرمان اوس هم د غ شانې دي نو ځان چېرته تاسو د هلی کتاب پهشانې نه کوئ چې زه مړه وخت پرازې لا وختې لا عمر دا قران به زده کوم ویګن عمل ملکولو ملقول تلا واخشته عبد ابن مبارک مبارک کړي کېږي چا غوال خوام انسان انسانو قماش انسان پسې رخيږي اگوی اواز را گئی علم یعنی للذی نامنو انتغشا قلوبهم لذکر اللہ اور ترہی سومیں اکدل سشی منخ کا عریف ہے غیبی اواز آغاز اینو آپ پشنو بیا گرزی دلے دے خوا زڑکی اللہ پاکی پیدا کرا علم ان الله يحيي الرفات محيان غره ترغيب دی قرانی کریم ته په طریقه د یو مثال په شيغه لا پاغ تازه کیز مکه لرا او رسو د وچوالي داغين نوکه انسان ته جاهل د قرانی کریم نوراشه دا الله په کتاب سره به تاسو شي تازه بشي عالم بشي الله قد بين لكم الایات په تخصیر بیان کړی دي منګ تاسو ته مختلف قسم دلایل لعلکم تاقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نک ارواخلئ ان المصدیقین والمصدقات یقنا خیرات که انکی نارینا و خیرات که انکی زنانا و اقرز اللہ قردن حسنا چه قرد ورکی اللہ لرا قرد با اخلاس نجوزا عفو لهم زیادی کی دیشی دا قرض دوی لران دو چند بشی دا دوی دا پارا دا قرد دو چند دونا دو چند بشی اذا دوی ده پرده اجر عزتمن والذین آمنوا بالله ورسوله ولایکم صدیقون وشهداء دو مومنان یو قسم مخکه ذکر شو چې صالحین ديغان چاغو ته تسوین دي کې چې صالحین ویل کې نذل اقسام ذکر کوي دا حلیمان چاغه صدیقین او شهداوی لکي آقا چې چه ایمان روڑه پا اللہ پا رسول داللہ دقا کسان همو صدیخونا دقا دی رشتی نی پا ایمان که دقا دی رشتی او دقا کسان دی وشوحداو عند ربیم دقا کسان دی همو صدیخونا وشوحداو وشوحداو عند ربهم دغا کسان صدی شاهدان دی پا خلقو منی دوی تسوی شوحداوی وشوحداو عند ربهم دغا شوحدا دی عند ربهم پا نیز رب کسان صدیقین دی و دغا کسان سچی دي شهدا دي هو مصديقون او شهداو دته شهدا ولوي چې دوی به شهادت پېښ کوي او د دې وجنه عبد الله ابن عباس وي كل مؤمن صدیق و شهید هر من من صدیق دي او شهید دي نو نطق کسان دوی صدیقین دي چې ایمان بالله ایمان بیر رسولی او تقدیش شهدا پنيز در او د ایمان ته زکه دوی شهادت کړه د سچې د کلمې توحید دوی ته صدیقین وینو دي ته شهدا مو لیکي دو فق فلا قاعده کی رشتنی لهوم اجر فم ونورهم د دوی د پر اجل ذوید او ونورهم رانا ذویدا لهم اجرهم ونورهم دوی له بل لاجرهم ورکی ورانا نور ورکی کوم چې ما کې ذکر شوګل صالحین هم دی مؤمنان صدیقین هم دی مؤمنان شهدا هم دی مؤمنان دا نمونه دی مؤمنانو اولذین کفروا کذب بایاتن عاکسان چکوفر کړه دے د روجن غنیه ته نظامنګ دغه دی جهنميان ائلم وانم الدنیا لا ایبون ولا هون دا د رب له طریقه او ذکر کئدې انفع او شی یقینا جن د دنیا د اخله بیری ولہون او تماشدا وز نتون سنگار دے د اتفا خو پای نه کوم اولووی کووللی په منستاسو کې تکان سروفلالې اوله او سییای دا د ډییرواو دمالوننو د اواد نورا ش نه د خوااصې دغه شې دنیا دا لاړه بشي ده کله چې سړی بچی پیدا شي معشوموي که نو دې هرشه تلاش کوي هغه څنګه لعيب غړي هغه لوبغړي هغه قیمتي قیمتي نه قیمتي شي ورکا موبایل ورکا ګړۍ ورکا پیسې ورکا هغه تل بیا کوي نو چې بیا لګرا دا لوی وني شي نو الله وان دې ته تماشو شي بیا د هر شي چې ګوري نو تماشي په نظر سری سر ګور دی بیا شوق د تماشو لري نو چې بیا د سیزن 1 کې وني شي کنه ځوان شین هو زینت بیا د ټول سنگار کې منګس ور سرین سر کې خپل پېشن پزلې یې دې په سي عمر دغه کې رواني نو چې خلک عمرې پوخ شول نو بیا د کوشش دا کوي چېره کورې د خلکو نه نو ګاړی م هر کار دنیا کې په مقصد د فخری سره کوي چې ز نومپې یاد شوي ځپ ک یاد شو پ کې خلقو د ښسته کاره شو نو چې دغه ملړ د کوولت زمانه راله تک سرو فلموالی لهلا بشکل سره بوډا شنو دوه خبرې پکې الحرس والعمل بس د دومې دونه ډیر زیاتې نو بیا د الحرس هم زیاتې دی بیا د رفیقې د مال په سیولاتو په سیخه الله وکه مسالغه سینون د دې مثال په شان دغه فائدہ من باران دی اجبل کفار نباته خوشاله کوي زميدار لاره نبات فصل دا فصل راخي جبران وش نو صم مان يہي جو بيغا وشي نو فطر اهو مسفرن نفذ يغ وينيزر نو صم يکونو حطامن بیاشیغان زری نوی انسانہ دا عمر دې په لهو لهیب کې لاړ لاړ اخر ار صدر نه پاتې دي ښا فصل زمیدار ډیر خوشاله دی چې دا بدای اخر اگر لوشي اغل خائز د زمکی غا فصلونه غم تک کشن موسم کې شي ګوریس نه کنا او فل اخرت عذابون و مغفرته من الله و رضوان فاخرت کې وریاذاب سقم دي چا چې دنیا مقصد وګڼل لیکن و مغفرته من الله او کی مغفرت تم دے دا اللہ و او فاخرت کې مغفرته هم دي د الله پاک او د الله پاک رسام د کنه و رضوان واستا خدا اعصاب پسیزی او که مغفرت پسیزی او دا اللہ رضا مانده پسیزی نپدی مال منتی الله رازی کا کن جناتا سل کا وَمَا لَحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ نَدِي جوان دَ دُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ مَگر سَكَتَ دَوْكِرَا دا سو کئی دو کور کئی خواب سابقو الى مغفرت من ربك و جنت عرض و اکا عرض سمایوالا رضا وصل اللہ پاک ترغیب ورکی گنا وصابقو واند شید او بلنا مکی سارعو ویلیو اگر دا شان دا متقیان و صورتی علی امران کی تاسویر یو سل درم در شم ال تسارو الى مغفرتی نیویو منڈی ټول ٹول منڈی الذين توى ساب يقيلامغفرت من یو يوم النوان دي شهدلتا التا خوشان د متقين انه دلتا خد مومنانو سس عليهم دي صدیقين دي شهداي روان دي شهد يوبلنا الى مغفرت من ربكم طرف د بخششتان چې سسو د ردف طرف نه لري وجنتن جنات عرض وحا کا عرض سمای چې وسعت دا وي په شانت د وسعت د اسمانه د زمکه تفصیل ما کتاب سووره دا کینایده سي د وسعت نه د پلانواله سمانو چې پلانواله د اسمانونو همته نوګودولې وي څومره اصل کې کی دا کینایده په اعتبار د وسعت نظر سره چې څومره دی نظر ده کنه وعدت لِلَّذِينَ مَنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تِعَرْكِرَشِهِ دِهِ مُمِنَان دَفَارَا آقصان دَفَارَا چِ امان داری پا اللہ پا رسول اللہ اللہ مانی دا دا مُمِنَان او زیر دے خواد او بس دا اللہ یو انسان لاور کولی شی جنت ناغا پا اختیار کی دا دا فضل دا اللہ پاک دے ور کئی دا چاہ, دا چاہ دا الله خاموند فضل لري ما سمي بمصيبتين في رز ولا في انفسهم الله في کتاب من قبله ان نبرا ان ذلك على الله دا دبل الطريقه د انفاق ترغيب د انفاق ير المال مي جمع کړې دي دې لپاره چې سموڅه تکلیف پر راځي الله یې څریا تکلیف پر راځي تکلیف نه مخ خرچک خرڅک چې تکلیف د ناروخي تکلیف د بازار کې نه ما صا و مې مصیبتین پر راځي نر سيتا وسط مصیبت په دنیا کې ولا فی انفسکم نه پتا سو کی تاو سج اسوانی تکلیفونه که کنه تاو سماله تکلیفونه رال نو نرزیت اوستا سغم په دنیا کې او تاسو کې الا فی کتاب مگر دا په کتاب کی وی دا په تقدیر کی وی الا فی کتاب مگر اغه له کله شوی په تقدیر کې کی په کتاب د الله کې من قبل ان ابراهام من قبل ان ابراهام موجود کې د لږه نه من قبل انبره یاده انسان لا وجود ته نظر غره او دنیا کې چې انسان ته سرسي کنا نو الله پاک دمخ کې نه لیکلې د انسان د پاره کوم مصیبت چې تاسو ته دا پس کې د فې کتابین دا فلم د الله کې په کتاب کې لیکل شوی دی پلو لو په تقدیر کې دی ها الا فې کتابین مگر هغه د په تقدیر کې لیک مگر هغه په کتاب کې دی یعنی لیک دې په کتاب کې په تقدیر کې لیک دې کتاب نه مراد د تقدیر ما ګره په کتاب کې دی په تقدیر کې دی من قبل ان نبرا مخې ته موجود کودل د دا اغینا دله انسانه توجود ته نه راغله مخې ساده پرادا لیکري شوه د مصیبت دا تکلیف ان ذلک علی الله یسر یقین د کار په علامه آسان ده ل کایله تا ما مع پاتته کوم ل کوله تا سوله مع پاتته کومګورهده ده لیلهته سوالله الله پاک د ته د هقیده چې دا کده د دي د پاره ده ل کویله ته سوله ما پ ت کوم ددي د پااره چې خفه نه شي تا په آغ یا متونې چې د تاسوونه کوت شو والله تفره هو معاکم او م نه شي خوشحاله نه شي ډیر چې فرحول بیر درک را چو انسان تلا وجود کینه او دا تا تا کوم تکلیفو نا نعمتون سیده اما خیلی اللہ امالی کری نو اسکتا نیو نعمت لار نو خبکیگا پی مزکا چیده اللہ تعالی مخیلی لیکلی ہو او چکم نعمتون د الله پاک دللا در در کری در سردین پتی دمرا مستیگا مزکا کی دیشی چی اللہ پاک در نو آخری واللہ واللہ یحبو کلا مختلی لنفخوری الله پاک منن ساتي کله مختالم دا هر ځان لوی غنونکو چې ځان لوی غړي مختال ستوي دی کی هله ناک هر ځان لوی غنونکو سره الله پاک منن ساتي فخور فخر کونکي خپل استاینا کونکي الزینا یبخلون و یا امرون الناس بالبخل دا مختال فخر سوکتی دا دی چې فوخل کوي خپله شما دي دله پهلارمال نهقل کې یا مون ن سر بل وخل او نه کو خلکو ته حکم کوي خلکو ته بل بخلي د بخل لګرو سرهتل منافقون کې وګوری که چې دی خلکو ته نه دسه کوي وات هممون لځ نهقوللوونه الله تونفیله من ان د رسولې له یا لفظ خرج ما کوي کل خسران چې د پیغمبر سره سلام صحبت کیږي چې د دې د نخواروارش و من يتوالاه پڅا چې ما خو غرضه و الله په الله ری انفاق نه کوي نفالای الخسران بس دمن توان له وإن الله هو الغني الحميد پس څنګه الله پاک د ضرورت خونه شیدې خو به حاجته دې استایل شي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان وزدل الترغيب في الجهاد ورکی مخه ترغيب انفاق ته نو ترغيب jihad ترکی د دوه مې صدوره دله ترغیب د جهاد په دي ترقي سرور کي شکر الله پاک وي ما رسولان عمر علي ګيري ما وشفن عمر علي ګيري دا نګور ترتیب بدای چی تاسو باول دا دعوت کار چلاوه ما چکل هغه مقام ته ورسي نو چې د جهاد او د قتال ضرورت مخه راغین نو بیا بقیتال هم کوي او قتال او غیر او بغیر, بغیر د انفاق نه کیږي نو اول داوی چی مال بخرچ زکر بغیر انفاق نکی دا وی چې مال به خرج کوي ځکه جهاد بغیر د انفاق نه کیږي دا یو بنیادي شی ده لقد ارسلنا رسلنا بالبينات عليهم مخخکنن ارالګری د دی منګاډی رسلان پخکاره حکمونو وانزلنا ما هو الكتاب او اور علی کلی موږ د دوی سره کتاب او ميزان یا مان داو کېد دا دوی د ملګرتیا د پر الله ما کتاب او مراد یې ګرلې ول ميزان او د تلوسي دا خو یا عاطی تفسیر دی اته صفاله صفه د قابلان ما د دوی سره کتاب هم را لګې ما دوی سره میزانو را لګ د کتاب میزان مخی تاس چې د کتاب الله نوم یو میزانو لیکن دل ته مرات د کتاب میزان نهشتهشي دی قوتې علمی روحانی سره می لګ قوې عملی سره می را لګې دي دام بیاې ممسسلام الله مع. کتاب سره رالی گری دی سمانا قوت علمی روحاني میں علم ورکڑے دے انو پا قوت عملی میں علم ورکڑے کتاب هم بیانی طول ہم کئی خوا دا حق باطل طول گئی روحانیت ور سرہم دے لیکن عمل ور سرہم دے خوا لیاقوم الناس وبل قسط ده ده پارا چه کلک چه خلق پا توحید والی ده ده ده پارا چه اودری خلق بیل قسط پا توحید ده اللہ پا توحید منی کلک چه ده اللہ پا توحید پا انصاب بسرد کلک لکی ده اللہ پا کتاب خواب یو سرده بی ماکی کلک والی راشید آقی دیده عمل دا بده اللہ پا کتاب رازی بیوی وانزلن الحدید آا ګور رسولان می عمره نو وسپانه می عمره لګري دا کنه وان تدل حدیدان را لګري دا منګه وسپانه او پیدا کړی دا منګه آسماني تدبيرونو سره وسپانه ذکرته ان زل نه وي فيه باسن شديد غره پدي وسپانه کې یو چنګ سخته سامان د جنگ دیر سخت دیخن ومنافع علی الناسی او نوری نفیم دی ده پر ده خلقو گره وسبن سرخو کی دا خو آلات تی دی دین آلات تا جنگم جوڑی لیکن و سر دیکی نوریم دیری فیدی د ده خلقو چړکې دینه جوړېنه څوک دینه ماشين جوړېنه څوک دینه ماشين دي نه خپله دي خلک سو مفيد دي اخي بل ولی عالم الله مې انصره ورسلهو بالغيب دا لي علما دا عتب کي پمانه دوه منافع او ولي ينتفع وليعلم د دې لپاره چې فېدا واخله خلخ او د دې لپاره چې خکاره کې الله پاک هغه چاله راي چې مدد کوي د دین د الله رسول د الله بالغيبي په حال ته نلیدو الله کليوین الله پدې سره خکار رجال ور سره خکار کوي پدې وس رجال خاره کوي اغه رجال خاره کوي چې د میدان ولا خلخ د الله د دی دین مرسته کوي فجاء سر دا مؤمنو د غیر مؤمن پته لغيخه ان الله خبي و عزيز نعزیزن... غور الله پاک ارس کول شي ځکه الله خود قوت ولري عزيز درور و لقد ارسلنا ن وحي ابراهيم وجعنا في ذريته ايمان نبوه وصلك تفسير مخني لقد ارسلنا رسلنا بالبينات كيف او د سو امبیا علیه السلام تذکیره کی اول د دې تو امبیا علیه السلام تذکیره کی چې د آبا د امبیا علیه السلام خامخیا یقینا الیګل یومنګانو علیه السلام ابراهیم علیه السلام وجعنا فی ذریتهما النبوۃ او ګرزول یومنګا یا ورکل منګ په اولاد د دوی کې پیغمبري ول کتاب او کتاب سلسله د انبياله مسالم د دوی په اولاد کې 13 شيره نو دغه انبياله مسالم بیا کارسو دوی په خلق قومونو کې کار د دعوت چلول نو دوه فرقه پیدا شید نو فهمه نه بعضې د دوی نه محدن د ادمون دون کېدي ک رومن فاسېون او ډیرر د دو نه فاسون نه فرمان فمن مح بیال ممسلم به دعوت ورکو یو ډړلی خو باللار بیاموننده نو برډه یا د دوی په اوات کې ګوره د آبباو په اوات کې خو امبیله ممسسلامدي کتابونه دي لیکن د دوی پاولاد کې سدازي او چاغه مختدي او صفاسقه په قسمه خلق د سره روانو نو صم ما قفینا لا ا سارے هم برسولینا بی بیا په لپس او ليګل منغان د دوی د رسولان زمنګا بیا سلسله دام بیا السلام په دغه قسمه خلقو کې چریده لګا را روان او را روان اوونه وقع نه بیا سب مریګورهدل ما. تایر کې د عثال اسلام تتسره کوي خو آب د د تسره ولی کوي ځکه چې د د په قومې څسان چې هغوی د جحاد نه کراره ک شي اختیار کړی و په د رابانیت منې ګوډ نشین شو چې لګرو په دغه کې اخته نو الله وي چې تاسو ور اچرتا ځان کې دغه د رہبانيت اثر پیدا نه کړ تاسو د جهان نشرته کنارا کشي اختیار نه کوي په شان ته د قوم د عیسی علی السلام وقفي نبی سب مریم اپا دو پسی ولیگا منگا ایسازوی دا مریم و آتیناه الانجیل او ورکڑا منگا قطع انجیل و جعلناه فی قلوب اللذینا او اگرزو منگا پزون دا کسانو کی چیده د پسی روانو رعفتن و رحمتن رعفتن منو نرمی و رحمتن ترس و شفقت پزونو کی داوی میدیو بل سراه نرمی پیدا کړو مهرباني شفقتونه پیدا کړو په پیدا کړو ورهبانيته ته ابتدا دو ها ما كتبنا لهم الا بتمار رضوان الله ګور دلته د آیات دو طریقو سره ولګاوي اول پدې ځان پوکه یو د بدعت حقیقی بل د بدعت اضافي مختصره د بدعت حقيقي مال اصل له چې دا غیر سرنه د غیر وجود ومني بدعت اضافي تو ثويري کی چې دا اصل ای لیکن دا غي هیئات او کیفیت کی تغییر تبديل راولي لکدوا شته لیکن چې دعا په اركيف یا طریقي سرنه سرنګ چې پیغمبر سره سلام پلو عملن قولن تعاليم ورکړه ندلڅږ راښووس رحبانیت پسه رحبانیت یاخو دو یو شي ځان نه جوړ کړي وو بدعت حقیقی رحبانیت خو ورېکېږي ده الله پاک نه يري دل خوشو رحبانیت ده الله پاک نه يري دل کا شي د خلق ونزان لکیدل د خپل د دین د تحفظ لپاره ګډ نشین کېدل ورزAmong po دین کې رحمانیت ما وزنګ په دین کې رحم پیغام وس سره به jihad په سبيل الله د خلا لا رحمانیت فی الاسلام ورہبانیہ تنا ورہبانیہ تن مو دا رحبانیت اصل کی دادا عاملی ناسیبا بی شرط تفسیر علی شرط تفسیر جدے حض افتیکن دا رستو ابتداؤوا ابتداؤوا رحبانیتا ابتداؤوا عبارت دار دا رحبانیت چدے کاؤو اللہ فیل ماناور سرم کو بیا رستو کو بیا جوړي یا جوڑا کئی ته د جوړ کړړ د د ځان نه د ځان نه دا رابان جوړکړی جوړکړی د دا رابانیت او ګټو کې کې نستل جو دا په ګټو کې کې نل ته د دا د ځان نه جوړ کړړ الکتب لی ما نو فر دا رهبانيت علي په دو باندې ماده دوی له نو مقرره کړي لا الا ابتغاء رضوان الله لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله لكن مونږه فرص کړي او مقرره کړي په دوی باندې شي طلب در رضا منده د الله څړو الله راضي کړي او جهاد سره پکتال سره صراح صراح. لیکن فما راوها حق رعایتیان پس لحاج و نکدو اے حق رعایتیان لائق رعیت داغی لائق لحاظ داغی تسشید دگا دا خسلت دے فعار زوان اللہ خا دو داکار و مونت. ما قو بس فرس کرده ابتقاری زوان اللہ ما په دو فرس کرده طلب درزا منده دا الله لیکن دوی دادا غیر لحاظون ساتھ لا اقل لحاظ داغی دویمو رحبانیتا نبتادا ہوا دا رحبانیت یا پیدا تی اضافی واقعی کنا رحبانیت په دو منته وو چه زه که یو سړی خپل د دین د حفاظت لپاره دو معاشرین باروزی خیر ده لکه بدی احسانو کې را هیوانشته کړه او خان دغه رحبانیت را روان الله عزت رحبانیت په دوه کی و په شریعت کی و چې زه یو سړی د خپل دین په عزت لیکن دوی لکه دواشته لیکن ځان نه پکی له انہوں نه یو خبر په شریعت کی لیکن په هغه طریقې سره چې بیان کیږي هغه کی. یې ترمیمونه کوي دا هغه شکل بېګړاوي دغه شان یو شریعت کی بیان نه کړه نو و رهبانيت ان ابتدا ده او رهبانيت دوی ابتدا ده ها جوړ کړه او د ځان نا ځان نه پکی طریقې جوړې کړي ما کتاب نه الیم نو مو مقرر کړي منګه د راهبانيت بدوي منی ما داغه طریقې مې ول نه مقرر کړي دا ته چې څنګه طریقې سره راهبانيت شروع کړي وکنه ال ابتغاء رضوان الله مگر د راهبانيت الله یما مقره کړی اوسه دپه د پارهه طلب د زامن الله چېله خوشحاله کوی لیکن دوی بیا لحظو نه ساته د دغه رحپیت لا اقل للحظ د غې پو شو به منه نهفا نه لنا منمن اجره هم ف لنا منمن په وررک منګ کسان د چې ایمانې را وړی او من هم د دو نه اجره هم بند منه همه وی طول خنو وکثیر من فاسقون اور دې له بنا فرمان کپایتنی پوشی جزبیاوهه حالانکه سره دې نه جزبا بالکل دماغ ورو جسم سکار نه کوي بس دوا کو الله دې سبق اوچلی یا والذینا من اتقوا الله وامنوا برسولی یوتکم کفلین من رحمتي پدی کی اوس دعوته هله کتابه تا دا اخرې امت ته کناوس دلته داوته دی هله کتاب وتا چې او ایمانوالو ورته ایمان ایمانواله دی په دې چې ایمان په توراته ایمان په انجیل دی دلته ایمانوالو دی هله کتاب ورته وی او ایمانوالو یا راکوید الله نا واامن بر رسولی ایمان راوړې په خپل رسول باندې پص سره پتر د رهبانيته پتر د عيسايت رسول نه دلته مراد رسول الله صلی الله عليه وسلم نه نوسبو شي يوتكم كيف لا من رحمتي در به کې الله پاک تاسوتا دو ان دي ذخل رحمت ستاسو یو عمل ببدل ستاسو شو د عمل ببدل کې بتا استاد واجر ملي یو استاسو ایمان په عیسیٰ علیہ السلام بل ایمان په محمد صلی اللہ علیہ السلام حدیث کم دارا دیر و یجعل لکم نوران پیدا بکڑی الله پاک تاسو دو پر نور نور د ایمان نور دو قرآن اللہ بتاسو نور راکی نور قرآن بدل درکی د قرآن رنا منی بتاسو رنا شای ابی ابا تمشو نبی ہی ګرځي بتاسو پاګې سرا ما په دنیا کې نه په آخرت کې هم تم شو نبی په تا نور سرا په دنیا کې هم گرځي نه په آخرت کې هم گرځي دا نور به د نمک ورسته مندې په آخرت ابل وایغفل لكم بخنا بو گی ساسو تاسو جوړایم ما فی بدرته الله پاک دې بخنا كون کې آرام كون کې سمره شان دا د خلقو چې ایمان راوړي الله پاک ول سمره شان بیانې داوته ورک هلي کتاب ل الله يعلم اهل الكتاب الله يقدرنا على شيء من فضل الله قرذ اياتم ل الله يعلم اهل کتاب دي ل الله يعلم کتاب الكتاب دا لګ پيشي دونه د ايات خه ياخذ الهمزه يذ كه ليعلم اهل الكتاب نو معنا بدای و ارسلنا اخر الرسول دا دوت چې دعوته ایمان په د اخری رسل راوړای او ما د اخری رسول را لېګلې ده د اخری رسول می را لېګلې ره او عربو کې می را لېګلې په هل کتابو کې می نه دراګلې دا وله د دې د پاراچي پوښياله کتاب چې نه دي قدرت لرونکي د یوې پسې شی د فضل د الله منه زکه فضل د الله چې زه دا, دا په اختیار د الله کې ورکیا غا چا چې خوښ شي الله خواند فضل لوي سمانا ما تروشه پرې بنو اسحاق کې نبوت روان نو اي اهله کتاب يهودو نصرانيانو شرطه تاونه وای چې بس اخره پورې وپاس زمونږ کې نه وي نن ما داخیری نبیرا ولیگا په عربو کې میرا ولیگا چه تاسو و ری پوش ای پدی منی چه تاسو پا اختیار و قدرت کی سنید چه زست قوم نو آگا قوم خدا منی یادا لی اللہ پا خبل زیمن تیو اخلا لی اللہ الله یقدیرون کې زمير صحابه او تراجه کې پیغمبر تراجه کې اقتا زمير موږ دوی تراجه کې ونو عقبيا نه وي په نه په داخلو او بیا به پیدا کول هغه له مشکيله ګرځي ها او وګورئ مانو مرزي ل الله يعلم اهل الكتاب د دې د پارانچ عقيده لري اهل الكتاب پسمنه الله يقدرنا لا شيء من فضل الله چې دا عقيده لري پس الله يقدرنا على شيء چې قدرت ن لري دوی پس شي معنی د دا فضل د الله چې دا عقيده ولري چې قدرت ن لري څه معنی الله يقدرونا على شيء من فضل الله چې توان ن لري طاقت لري قدرت لري پس د دا فضل د الله زكى بان الفضل بيد الله يتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ل الله ی الله معلو ک تا ددي د پاه چې نه لري دا نه نهمانه دما داسې دي دې د چې ې نه لريلی کتاب پهمنې الله یله ش چې دا سحاب قادرې دي په فض الله اللهې الله پاک دوی له فضل وررکه که نه قادرره کهه نبوتې په کې پیدا کو دا داغه سوحاب دا و غرکن ل الله له حللو کتاب د د ده لري اهلی کتاب الله لم ددي دپرهه چې اق د نه لري نه لري لی کتاب په سې الله یقدرونه لا ش چې قااد نهدي دا سحاب پیغمبر غبر په فضل د الله مع دا یده چرته نه لري چ دوی غني قادر نه دي بلکې سری قادر دي د الله فضل الله ولا قدرت ورککنه نبيان نبي او غرض صحابه او غرض هغه بل بیا بل شان ګرانه آل. قاصم الله قول الذي تجادلك في زوجها سوره المجادله مدنیه سوره ور مکیه سورته ترغیب او انفاق او جهاد کولو تا د فرد اصلاح د عالم نو دی صورت کی زجر دے ففساد کا اون یا مخې صورت کې مختصر ذکر او دو منافقینو دل تے خط تفسیلی یا مخې صورت کې رد و ببیدعاتو د کتابیانو بانی نو دل تا رد دے ببیدعات دا عوامو دا جاہجیت بانی چاگستو زہارو خا سوره المجادله د یو رسم رد کوي په سبب د هغه رسم ایمان ایمانوالو په جماعت کې افتراق راځي ښا الله مؤمنان په کله چي داسې کلمات موای چې ایمانوالو تاسو جماعت کې خرابې تسنس کی ناول دا خبره کوي بیا درې ځله لفظ علامه راوړل دي او دی دریز الالم کی دریز جرور کری دی منافق تا چه اے منافقان تا دا غلطی جرگی والے کئے اول عالم پا وم آیات کئے دا گرنگی مومدان لهم زجور و کئی چه تب مواحده ندی پلیتانو سر والے کئنائی دویمز الالم پا آتم آیات کی ذکر کئی تا سوده خبرو کې ولې شامل اله غي چاګه دا غنا خبري دي دوی هم زه ور کوي چې تاسو دا خبره چې پاګه سره افتراق راضي په جماعت کې درمز العالم ذکر کوي پسواله سمایا تاسو هغه قوم سره ولې مرګرته نه تاسو تاسو ساتي چې الله په غضب خړې ره شي په شرکیا تو بدعاتو کې نصورت نو صورت کې درې ځله لفظ عالم ده د فاراد سجر د مداهن اغسوس به ایمانان چې په جماعت کې د نن نه وي ابي هغه جر کیو خبري بری کید مخالفین سره کې ناسل فاصله دل کی او د پستا په جماعت دری زل ي یاو و را وړي یو زل په نه او دا درې زله چې زیکر کې نو پهې من درې قیدزی ک کوي یو ځل یمه امانو پتیزی ک کوي چې هر کله تا دی نه ایمان والی نو په مسله کلک شه نو تاسو غوښتل چې شرکا د بیتعدی رجی دویم قانون داخې هر کله چې د مسلمانانو د ایمانوالو د جماعت رکو کړ شي نراشد خپل رکن عزت وکا د نورو مرګرو عزت وکا محفل کیراشي مجلس کیراشه نه زی ولا ورکاخه د دې زمانه کې خو یو بل د شونډه نه تړوکړي ابیا چې خصوصي مؤحدین نو چې تا دا جماعت رکن شوي بیا دا شورا رکن شوي او تاسو مجلس دي نو مرګری لځه ورکهي خا دریم زل امیر ثیو قانون بیانې تا امیر د پاره یو قانون چکرتا سود امیر د جماعت سره ملويږي نو ستوحفه ورایخه زکه پته سره اظهار د اخلاص کی نو مطلب دا چې تاسو جماعت په الټ طریقې کوي چې تاسو جماعت له سور کوئ نو صورت کې دری دی به نه او دریز له زجرونو کوي اورت رسوې باطل کوي دا ولی زکه چې مخې د جهاد مسله ذکر شوہ جهاد باندې دا تفریقې چې jihad وای اله کیدې شي چې جماعت وی او جماعت به اله پېدار کیږي چاګه کې غلط ترسمونه نه ني هغه منافقان نه خالص مؤمنانو جماعتي فا قد سمع الله قول التي تجادلك او مقصد د سورته للمومنین للمؤمنين باتحاد الجماعه مومنان ولر رات تیزی ور کوي په اتحاد جماعت زنانو اوس بنه صامد ناغه خزاوا حوالہ بنت صالابه بنه مالک بس عربو یو قانونو یوراسام ناغه ده خپل خزاوی تما ته د مور پښای عَلَيَّكَ دا که وسړی خپل خځان ته عليک زهره یم د محارم سره تشويور اکرکان دا وې سد اواز وې سره ور کړه پستا به بیا بی مور واخا نو هغه ودا که شنه بیا ژوندۍ تیر ولا نه بد د خځوانه نه بد بلچا کېدې دا یو زیاته د زنانا و سره و نو دغه زنانا حواله پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم لری چې وس عمر می ده دی چپچې میلوئی لوی شي تولمر کړهونه می تیر کړه غریب خدای ما خاون زسردا کار وکړه زمما مبارک سو ایا ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم زب سو ہے خازن معالم لکھی مارا کے الا زستا مبارک دا خیال کوم چې ته حرام شي بل سو خبر استا مبارک سو کوم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اغه سره دا گفتغو کې یدا او پسې دا ګرځي را ګرځي خا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك نو قرت دې آیات نو مقصد د دې مسالې نه بیانې فروعی مسالې نه بیانې ګور خزه او مرده خو یو نو عاده یو جنس ته زنانه دي کنه لیکن خداستا مور نشی کیدی په نفس دغه وینا منی دغه وینا صده باطله خدا مور خو یو نو لیکن صفات پکی وی دی او مور دا په ل که صفات د مور دی خدای درووی دایو دا لوی جورم دی ته موجر مشوی بیا بی وکفاری ورکه د قرنې صفت د خدای د دی مخلوق رو وې دا به مرغړ جرم اصلې دا یقین واورې دله پاک پاکلت و نه دغښې تو چالو کافیز و چې پې کو د تا سره په باه دخواون خپله کې تش ک او جززي کوله خاص الله تا اوللہ یسمع تها ورقم اللہ پاک اور ادلی خبر یاتر استاسو ان اللہ سمیع البصیر کہ اللہ پاک ار سوالی بصیر بلی دن کی اائشه رضی اللہ عنہ وی اللہ پاک دیر قادر مطلق ذات یو کوٹ کیو پر یو گھٹ کی د خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر دی زنا نه کړي اما ته په تن لګیو اللہ پاک آیتون علی الله پاک دا حکم راولګا لذينا یظاهرون منکم من النساء هم اغنرنا چې زهارو کې د تاسو ته منا النساء د زنانه خپل سره زهار سمونه کوم خلچې تشبیک ویستاسو نا تشبیه تشبیحه د محرمات سره ورکی نومہون نو ندی دا زنانہ دا بیبیہ ندی دوی امہاتہم میں ندی دوی حقیقتن ان امہاتہم الا اللہ ولدہم ندی میندی دوی په حقیقت کې ان امہاتہم اللہ ولدہم ندی میندی دوی مگر آغا زنانه دی ولدنا اون چیز دی گولیدوی میندی دی دو آغای دائی میندی نی دی خواه و اینو هم لی قولون منکرن منن قول یقنن وایدوی یو بدا خبران وزورن در او و اینو لی قولون منن قول یقنن خاما خدوی منکرن منن قولی یو مونکرا خبره یو ناراوا خبره په شریعت کې وزورن او د دروغ خبره چې حقیقت نه مخالفته مونکرا ده نه خلاف د شریعت نه ده وزورن د دروغ خبره ده د حقیقت نه ده نه زور شو شریعت نه خلاف ده نه مونکرا شوخه وان الله لعفون غفور یا ان الله پاک مافیکون کې ده بخنه کوم کې ده غلطی و سڑی اخپل منی بیا اول لذین ایو ظاہرون من نسائم آغا کسان چی زیار کوی دا خپل و زنانا و سران سم یا قالو بیا سکی بیا واپس کی گی د تولو دا آغا خبرتا قالو چې دوی وویل وي وعدون سمان بیا واپس کی گی زیارتا نم واپس کی گی د تولو دا آغا قالو چې دوی ویلی دا نو بیا لوی جرم میکړه ده کنه د جرم خو سزا ده نو فتحریو رقبتن من قبل ان یتماسا نو ازاته ول د مرید مخې د یو ځای والد خځو د خاونا اسالیکم توازونه به داوا در کې دیش تاسو ته پدې سره د د الله ترونه توسو نصيحت دیوال الله پاکا کارون چې کومه تاسو خبردار دي و اذا مري نشتي نو فمل لم يجد اغصب شبيانم مريل رن فصيامو شهرين متتابعين نور يجيني واللي دو مياشتي فلل پسي من قبل ان يتماسا مخده يوزي کې درو د دې دواړو نه دو مياشتي بروجي فلل پسيني اعتقد روزي ام کفاره ده یو سړي چې روزه قصد نه کړ نو پر لپسی برو جی پر لپسی دیکی که یو رضیم نو بیاب دویخ نکی افا ملم یا ساته فائت عمو سیتینم یسکین پس اگر سوک چی طاقت نلدری دو میشد روجو نو خوراک ورکو اللی شفیتو میسکینان لرا ذالک لی تومینو بالله و الله اللہ دا حکم میوالی ہوکو دا د پر لی چې باللح چی ایمان روڑای پا حکم الله اللہو ورسولی پ حکم د پیغمبر له تؤمنو بالله ورسول چه پاخه شي په پا ایمان د الله کې چې ګمومنانه په طریقه د پیغمبر کې ښه وترکه حدود الله ګوره دغه پوری د الله دی ولل کافرین اصحاب علی او د کافرانو پردې عذاب درناک ان الذين يحادون الله ورسوله كافر شادد الذله منكرت چه دا قانون دلarne مانی او زرن الله ورکه یک نا کسانه يحادون چه خلاف کوي دا الله دا الله دا رسول يحادون الله ثمنا يوزعون حدودا خلاف کتاب الله ورسول ځو سړی الله پاک یو حد خیر دي زنا او حد د غلا حد دے دا کفاره دي یا سړي زما نه پام می یو روز یو, یو می شروع جوونې مې انکه پاک خير دي چی دا الله په حدود کي دا الله په دین کي چې څوک ځان له سټریقي جوړي کنا اللہ ورسون تو يَهُودٌ وَنَصَارٰوُ وَرَسُولُ اللهِ كُفِيْتُ دغه کسان ذلیل کړي شي دي لکه سره گی چې ذلیل کړي شي کسان چې مخې د دوی نه او يهود نصارو برکم وقد أنزلنا آيات بيناتن الله يقينن را لګل دي منګه حکمن واضح واضح او د پاره د کافرانو دي عذاب منوهين عذاب رسوا کونکي یوم یبا سوم اللہ و جمیعن پا اگردی چی پور دبکی اللہ تولو لرا نو خبر بکی تیدر بی ما عملو پا سوداق عملو نو چی دوئی کڑی دی پا یونبیون بی ما عملو خبر بکی دوئی پور بکی دوئی پا عملو نو دوئی منتے الله اللہ و نسوہو اللہ پاک را گیر کڑی دی دو دا دوی د اعمال شمیری لی را لري راګرکړي دي او ونسو ا دوی الله پاک یې رکړي دي یا ونسو او دوخل عمل یې رکړي دي چې موږ داسې سکارونه کړل او لیر ديارس الله په ارسمنن شهیدون حاضر ناظر ده غواذ الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض داول العالم راوړ تبسیره ما کتاب تاسو وره علم ترا عینا ګوریا کله الله په دې باغسې چې پس منو چې پس ما کېري ما يكون من نجوان ثلاثه الا هو رابع غور مو مینه کې سرګه کوي کنه سرګه بست په بينا په اخلاص منی په تابیداد رسول کې وای دال د دین د پاره وای نکیږي هسیو جرګان سلاستن ددری کسانو اللہ ہوا رابی اوم مگر اللہ صلی اللہ رمضہ غیر ای ولا خمسطن جرگ کی گئی در پینزو کسانو اللہ ہوا سادی <سلام> سون مگر اغیش بگم دے ولا ادنا من ذالکان کم دے نه ولا اکسر نزید دے دینا اللہ ہوا را اما هم مگر اللہ ورسر دے اینما کانو چرت چیدوی وی اب یا با خبر بکیدوی درہ پا عملون دو دو پرست دا قیمت یقین اللہ پاک پا ار اوه درې څلوه الله پ عادت کې طاق د جفت نه غورې دیم نه دا, دا دو ک چې کله مشاوردي دا پشانت ته د مناس نو دوسر دو سره دریم کس بیا په کار او کله چې دو دو منین شووس پم کس سره په کار دی که الله دې درې مپي نظم کاستوي کنا چې تاسو ورې تاسو رځیم الا هو ما هم اينما كان ثم ينبئ ب بما عمل يوم القيامه الم ترى الى الذين مطلب چې جرګه کوي دا خیال ساتي چې الله درسره دي دمه لم ترى الى الذين انه ایا نو کسان چې منا کړه شو انن نجوا د جرګو کول نه په خلاف د کتابه د سنت ثم يعودنا لما هو انو ابا واپو دوی هغه کار ته چې منا کړه شو دوی غینا چاله ک بتا سو به د خلاف د کتاب الله د سنت خلاف بتا سو جرګی نه کوي لري کېږي شروع کړی و وت و یتن اسم رودوان اجرګی کوي دوی د ګناو د ظلم او ماسیهت رسولي او په فنا فرمانه د رسول خلاف د رسول جرګه د دوی دو سوی بل اسم العدوان په خورهولو د شرک او په خلاف د سنت د دو دوی جرګه ده د دوی دو جرګه دې د پاره ای ته چا سره د دعوت او د سولمه د زیاتی دا دوی هر یو جلسہ پروگرام څه کوم دي د په بدعات او پروسومات او په شرکیت ومنی بیره ننده پلان کې عید دغه پلان کې عید دغه پلان کې مولود دینوندا پلان کې جلسہ دا, دا خانقاوونو کې د شوري درغربي شروع کړی غن دغه دوی جرګی د جمعکيري بل ویزا جاوکا حیوکا بمالم یحیک به الله کله چې دوی تا خوا ته راشي ګنن نو سلام چې پتا په هغه طریقي لم یحییک به الله او چې سلام نده اچاوله پتا منه الله پتا غته دې پیشکشي راکې ته تا په هغه الفاظو چې الله درته ندي ویلي سو ای السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر ویخه تاده الله تبا کی و یقولون فی انفسهم لولا يعذبنا الله مدار سام سام به کل او وی وج سړی کده چرتا دا حق پیغمبر و ایجو مون بللا تبا کړ یو خو وی دوی په خپل زړه کې ولی سزا نه را کای مونږ ته الله او په آغې چې مونږ ويو الله یته ضررنه چې تاسو له دنیاي عذابی فاس بو هم جهنم کافي درې جهنم ذل نبشوزي جهنم تا فبيس المسير پس پت زيد واتلوله يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان دا اوس اول يال الذين يمروا اول قانون ذکر کيه اذا تناجيتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان او ایمان والو کله چتا سو جرق کوی جرګې مکوې په خوارولو د شرکا او په د زیاتۍ او د ظلم او په خلاف د پیغمبر کې جرګې مکوې د ګنا د زیاتۍ او د خلاف د رسول وتننج ویل بیر او تقوا جرګې کوي د نه د تقوا سمنا جرګې کوي په خوارولو د توحید د سنت جرګې کوي د مامورات او د منہیاتو جرګې کوي سب ویل بیر د تقوا د حقوق العباد او د حقوق لا تحفظ بکو برنه حقوق العباد تقوانه وقل لا ستاجو جرګي بسې چې موږ په علاقه کې دالالذین نافیس کو په خپل کورونو کې ودا کوي نو کجل سي کوي نو د توحیدو سنت جلسی پکاره او وتقول الله الذی لا یتو شرون یریګت الله غذات نه چاغه ته برا غون شي انما النجوى من, من الشيطان انما النجوى من, من الشيطان يقینا دا غلطی جرگی د شیطان دیخه دا داغه وسوسه دی دا غلطی جرگی دا خود شیطان دی داغه په وسوسه سره دیګ اوسه د پر دی یحزن الذین امنوا چ غم جن کی مؤمنانو سره خفق کی مؤمنانو سره میراځای کنه د دوی خلاف جلسه کو او جلوس کو تاسو مؤمنان خفق کی ولیس بظارهم شیئا هچري زره نشي رسول دوی تايس دا شیطان مؤمنان تاسو زره نشي رسول ایا باذن الله مگر ک الله غړي مگر په اجازه د الله خاص بالله با مې پسند دي اوس واره مې نن یا ايوالذین امنوا اذا قيل لكم تفسوا فی المجالس نو مرګ رو کنه یاځه توکې راغه زی پرې دی جې قربان ور سره وکې لس ور سره مې له وکې او ایمان والو کله چې ویله چې تفسوا فی المجالس. زی پرې کې د ته فلم مجایې په ځنو د نسته کې فرختیا کو په مجای شو کې نو ف پس فرختیا او کوي که نه ف فره کوي نو یو ص له لکو فرختیاب وې الله ستاسو د پااره په دنیا کې نو پا آخرت کو و ایزان قیلن شوزو فن شوزو او کلچی در توویلشی پاس د خپل زینہ امیر سیو در تووی پاس اید پیغمبر در تووی پاس اید توس توویلی پاس اید مجلس نا پاس اید فن شوزو پاس اید اے دیسر اقبل توویلن مگڑای دیسر ستا اعزت نکمی اللہ و یرفع اللہ اللذین آمن من کن زکت خوب و یو خا عالمی. د قرآن عالمي زګد علماء او جماعت دي کنه هغه کې بعضو ته پاساينه دا خو الله يرفع الله الذين امنوا منکم و التقي پاک دا کسن دا هغه کسانو چې مؤمنان دي د تاسو نه او ولزینان دا هغه کسانو چې علم او تور کړي شي د سی شی په تقی درجات دین درجه دا وایي پاک د مؤمنانو او د اهلی علم اوتلله العلم ویللي سیشي پورته کوي دراجات د ر له پورته کوي بیا سره ستا درجه د شوخه منته واضالله الله رفه والله والله و ما تعملو نه خبریر الله پاکرو چې کوي تاسو خبر ده حال ی والله زینه منو اجتهله فقط دي مبا اناجاب کومصد دخه دا اوس درې مخانون ذکر کوي. منافقان به پیغمبر صلی الله علیه و آله د تاسو زمونږ کار اصحابو ته فرې خدلومن الله پاکه تر اف طرف نه خبر چې پیغمبر سره ملاقات نه مخې وسه صدقه ورکوي علی رضی الله عنه یوا اشرفی رواغیستا غنه ملس روپې مثال جوړې کړې ور مه کړې نه لستا پوسره می د پیغمبر نکړ سوې مدارک ذکر کړې دا یو وخت پرې داسې حکومت لګوه خپیا اغه وجو ختم شوخه نو او ایمان ول او اذا ناجیتم الرسول اکر چې تاسو جرګه کوي د رسول سره اشنګه قران خپل د امیر د جماعت سره جرګه کوي نو فقدمو بینا یدینا اشواکم صدقه نو اولی ګای مخې د جرګې خپلینا صدقتا خیرات سصدقه ولېګه ص خیر خیرت ذالک خیر څه صدقوک جماعت کې څه فند را جمع کا څه شی ور کا دا بغوري تاسو ده 파را و اطهرو او پاکون کې بيد نیفاقنه دا بغوري تاسو ده 파را ثواب درته میلې اپتی سر افدلېږي چې دا کراسړې هاغه بیان مومینو رخصت بکشتے فس یقین اللہ پاک بخنا که ان کے رحم که ان کے دے آشفقتو من تقدمو تاسو چې اولی گئی مخید جرگی خفلینا صدقاتین خیراتون اوز دا دین ایر گئی نو زخیر دے فیض لم تفعلو نو چې ونه تاسو دا کار پستیکل ونه کړی تاسو دا کار کړه یا نو کله چې ونه تاسو دا کار یا ګران واکنه ار سړی کله ورکولې شو نو الله وعلیکم تخفیف روی صلی الله پاک پتہ تاسو اسان 11 روی الله پاک پتہ تاسو سمانه چې وستا سو خوخه ده خیر به خیر اوجوبی حکم ختم شدہ لگوانے وخور خودہ نور و خبرو نبا پتہ لگی چی سوک کردے سوک کردے سوک اصل کار کوندے سوک ندے خان پابندی دا مونس گوئے زکاعت برکوئے مانے دا اللہ و دا اللہ رسول یعنی تے بعد سنت گوئے شریعت پابندی گوئے او دا غی شادت توحید و سنت گوئے او چی سنتی بگڑاو اخلا کی او خلکی ونی سره غیبتونو بس پرېدان د سره پسکه والله خبير بما تعملون لا خبر دار ذی پاغه چکویت تاسو علم ترى الّذین تولوا قومًا غضب الله عليهم د سورۃ نسل کې د عام کلونو دی ښه دریم ځل زړه ور کوي آیانو کسانو ته تولوا قومًا غضب الله عليهم چو دوستان نکوی ده دا سی قوم سره چې خضب کرده اللہ پاک پاگوی منی دی یهود و احلی کتاب و سردوی ناستی دا منافقان ناستی اگوی سرد ما هم منکم ولا من هم ندی دوی دا تاسونا دا منافقان ولا منهم ندی اگوی دا اگوی نسمانان نستاسو مرگی ندی غوی مرگی نا مستقل شیزو ندی ور اصل کې منافقان تا زجرون دی لیکن پینزلس قاباحتون دا دوی زکر کی پینزلس قاباحتون دا دوی زکر کی گورا علم تلیلہ دے تولو قوماً غذب اللہ علیم یودا ما هم منکم ولا من ام دیم ویحلفن علا الكذیب دادریم مونونه خخورې دو په درغبانند دی په هم یام دوی پو دی چې دامونږ د روغی عاد له له معذابان شدي د تړي د لپ د د په اذاب څخه د استلورم ق ان نه مسا معکانو یعملون یقینااکه دي اغ عملونه دوی کوي د پم ق تو ایمان هم او جوړي دوی قسممون خپل ډال ذل شبق من قباحت فسدوا سبيل الله فسبند يا خلق بندي ده الله لا رينا ذي وم قباحت فلهما ذاب موهين فزيد فر اصحاب رسوا كي اتم قباحت لن تغني عنهم موالهم ولا اولاد من الله شيء ينذا خص مال دارا ولا خلق اللهي هي اتشري بدفنا دا كدي دوينا مارون دوينا اولاد ذي ده دا دو تک مخفل اولاد دو آگاینی که دا مردر تن. نفلوم ازا موهن دا یعتمو. اولائی که سب او نار دا غدی جحنمیان دا اینا حمقا بعد هم فی اقالی دن دو پدی که میشی یو ما یباسو امول لو جمعین وکو مرچ بورتبکی الله دی تولو لرا نفای احلفون لکم کما احلفون لکم بس قسمون با الله اللہ تعالی لکسرنگی چیدوئی قسمون خوریتاسو تاسو دو. دا ایولا سمقا باحد قسمون با قیواللہ ما رب نما رب نما نم. کننا مشرک قسمون با قردوی اللہ ویحسبون انمو مالاشین ادا دوی خدا خیال لچی دوی خبست طریقہ منتی دی دوم سا ار سڑے زان لسے لینی جوڑ کری خید دا ایولا سمقا باحد علا انہم ملکازیون خبردار وید یقنان دوی دید دروغ و یون کی ددو چې صحویتولی دروغ دی دای دوله سم قوا است احوزا الایهم الشیطان غلب د پدوی منه شیطان فان صاحو ذکر الله نو یې کړ د دوی نه ذکر د الله تر کتاب ور ذکر نسد الله توحید د الله د توحید نه اڑول ناستحو زال امدادی اللہ سمق بات اولائک حزب و شیطان دا دلد شیطان دا دا سوال لسمق ان علا انہ حزب شیطانی هم القاسرون خبر دا یقین اندلد شیطان دوی تاوان والی اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولَ اولَائِكَ فِي الْآَزَلِّينَ یقین آنگ سانگ چه خلاف که الله اللہ دلد رسول دغدی زلیلان کتب اللہ لاغع لبن آنا ورسولی بشارت الله و ایمان والا او تو ورکی د فتح دی ذکر دی الله په تقدیر کې لیکلی مقرر کړی دی الله پاک خامخ غالب غالبي مز اغلبن نا و نو رسول غالب ما او زم استاد غالیبي دی اغه متوئین غالیب دی خان ان الله قوین از یقه ان الله فقوت بالضروره لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر بیا به نو مې قوم درا چی ایمان لري په الله پرځ د اخرت څنګه یوادونه من, من حد الله ورسولو چې دوستانه کوي دا چا چاسره چی خلاف کوي دا الله او د الله رسول دا مؤمن ني چې هغه د دوسر دوستانه کوي او چې مؤمنین هغه دو دوسر دوستانه نه کوي د صفات د صحابه به کراون که نه ولا قطبب پپلو به مون ایمان د دغه کسانو دغه کسان چې دی لی کلی دی الله پاک تن نه په ژون د دوی کې ایمان سه مضبوط کړی الله پاک په خپله تن نه د دوی پهژونو کې ایمان لی کلی دا بیررو منو او مضبوط دوی لرا ل بروم مینو پررو سره د خپل طرف نه چې قرآن دی الله پاک دوی سره دله قران ورکړه وینم نو د مؤمن کلاقواله مضبوطواله پس سره د په روختره په قران سره وایو دخلم جناتین دنه بکی د درجه جنتون د چې وایي کې بلند زاغینا ولی امیشوې پاغه کې راضی دی الله پاک د دوی نو دوی راضی دی الله پاکنا اوله که الله دا حزب الله دی کې ماړه حزب الله نه دی ان حزب هم المفلون خبر شیقنن جماعت دا اللہ چه دے کامیاب دي بسم اللہ الرحمن نایم سب بحلی اللہ ما فی سموات و ما فی درد وحول احزیز الحکیم سورت الحشر مدنی سورت تے رسو دا بیینینہ دے گرمہ کی سورت کی پینزلز قبائی دا منافقان ہو زکر شنو دلتا دیا اللہ اس قبائی دا یا امکی زجر و منافقانو تا اندلت تاقیفی دنیای ورکو لیکی مقصد د صورت صده تاقیفی دنیای ورکی منافقین و تا مخالفین و تا دلتا پاک مومنانو ته یو تحدید ورکی اے مومنانو شرط دنیا کی وره دو منافقانو شانی کارو نکائی په دنیا کې به بنو نه زیرو شنه به عزت نو اول دلته شروع کړه د سبح بحل الله سره سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دلته اصل کې د دې سورته دوه خبرې یو خدا چې بنو نظیر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر آحد کرده چکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تراغ لده با قومنه بنو نظیر بنو قریض اصل دا غدوڑ نور کو پکی قومنه لیکن بنو نظیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, علی وسلم تا اس خلاف با منگ نن جنگی او. تاسو به زمن خلاف نن جنگی گئے اُلٹا دیو بس اللہ نو سرت دوی په خود کې خلاف کړی الله پاک مؤمنان په مسالټ کې دی خو عباس به ورته وی دي راي سړک دي فیصله سره داسې شي دا چې څه شي وړه شي وې صاحب نور بس شي تلاش نه وړای ښه خپل کورونه په خپل روانو څه سر جزان سره وړه شي نو بس ده بیا خیبر ته تل بیا خیبر کی ام پاته کې د مزارعين او بیا د عمر رضی الله ان په دور کې بیا غ شړل رسول ته خبر په لرازي د صلح حدیبیه په او عمر کې س زنان راغلې مدینه تر راغلې نو هغه حدیبیه کې دایو شدل کله شی او کستا سو کافر په طرف نه تن مدینی طرح غن واه واپس کیږي کی اگر را ایمان راوړي زنانه راالي زنانو خبر او پکینه الله پاک یو قانون نه نه دوی خود زنانو نوم نه دی غسته تاسو امتحانو او کوم زنانا مؤمنه د ورغ واپس نه کوي خاص سبح لله پاکي بین یی الله زراغه چې په اسمانونو راځي په ځمکه کېږي نو الله سره د حکمت والے دی دا بحینی آغا د صورت الحدید خود بای راوڑا خواه خاص الله غزاته چوئی وقل کافران کتابیان دا کورونو دا دوینا لی اول حشر پا وقت دا اول ویستلو کی پا اول را گوند اول سرا را گوند دیکھڑا خواه اول الحشر سمانا دا دوی د پار خدا یو حشر ده کنه اول حشر خود دوی دا دینا بل حشر به بیا پا قیامت کی یو حشر داو چه دا مدینه نوش شرنه بل حشر روستو حضرت عمر رضی اللانو بیا بی. شرن دی دا, دا نگل دا خیبرنه بیا بی شرن دي ما زنان تو ما یا خرجو تاسو خو گمان نکو، گمان نکو تاسو آئی اخروجو چی اوبو زیدوئے زکاو کو دیر مضبوط خلقو د پخان التپاتے کدل وزنو انو مانیعتهم حسونو من اللہو دا دوی خدا خیالو د دی احلی کتابو چه دوی با بچ کی بچ با دوی دا دا د دا دوی دا, دا عذاب دا, دا دوی خدا خیالو لیکن فاتاحم الله پسراګه دوی تعصاب عبدالله من حيث لا لم يحتسب د هغه زینا چې دوی دو ګمان نو دوی سر نخیال نو خیال نو چې پیغمبر بده دا یو کس فرازيد مکی رم مدینی تو دلته دل خپل حکمرانین قیمه وقذف فی قلوبهم ربا غرزه ولله پاک ژوند د یکروب لرا دا سی یری دوی چې څه کول يخربونا خراب اولی بل کورونه په لاسنو شنو او په لاسونو د مؤمنه راځي سره سم سره کوي دا ډیر ګران به د ذلت هه عبرت واخلې اے خالص والو یا اول الافصار اے د سرګو والو د عقل والو دا منافقانو کار شرته و نه کوي ولولن کتبلو علیهم الجلا زکه دوی د منافقت نه کار اغستې وو بیا لوځې مات کړه وګه ولولا ان كتب الله عليهم والجلال اعظم فی الدنيا یو سوال راغې کدا جلا وطنی نیمه نه نو بیا دا نیمه شی نه څنګه وو الله وی ولولا ان كتب الله عليهم الله پاک په دوی منی دا جلا د یو تقديري شی نه نه عذا به هم في دنيا او ذااب ورکړیوت ه په دنیایا کېاعظ في عذا آخر بلساعذااب ورکی او دا د د پهت کې عاب د عذااب خو دوی د دوی دپه مخ الله پاک د خبره یکلیون دا الله پاک داول دوله جاوې ورکم دا د دو ووجن چې دوی خلاب کړی د الله الله د رسه سووک چې خلافه ک د الله له شاید دقا یقی الله پاخ ووررکول کې دی ما قطاتته من لله اوطرکته وواقع یم نهله اوس اف الله او خو معرففه دوته پاتې شو منافخان په کې ډیررته الله د مفه د خاال د پتلمال شو دی د تقسیم به پیغمبر کوي دا په غیمینو کې نه دی کې چااج دا خو مالې فائره خا ما قطعت من لينت او تركت مؤقتا على اسفري فبإذن الله هغه چې پرې کوي تاسو کجرې او ترکتم عيا پرې غېدې غېدرا ولاړې آغاجیو اوس ეგਰੇ تاسو کجوري یا پرې خدای تاسو ولاړی الا وسوريا په مونږ دغه په باذن الله دا خدای الله حکم وليغزيل فاسقين او دا چې زيلقي الله پاک الفاسقين نافرمان د لوز ماتون کی خلخ دلته فاسق نه کافر مراد فَمَا فَعَلَ الله عَلَى رَسُولِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيَّ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ آغه چراو ګرځاو الله په خپل رسول باندې مينهم د دوی نه ده د اهله کتابونو نظير نه فهمه او جتو آ فعل الله را او ګرځاو خپل رسول ته د دوی را او ګرځاو نو مانس فلا حق لکن فی دیکس تاسو حق مکنیشی جاری او اپاستای خواد. فما اوجفتم علی من خیلن نریز غلوری تاسو پا دی من خیلن آسنا ولا رکاب ابن نو خان ولیکن اللہ یسلی تو رسوله ولیکن اللہ پاک مسلط کیخ پلانبیا علی منی شعب آگا چاچی والله واللہو ولا کل شین قذیر اللہ پاک قدرت والا دی دیمان تاسو کوم داسې پیاد المنڈی ولی و اصوار منڈی ولی اثنو مانی و فناخانا مانی شی میلہ فا اللہ حال رسولی من احل القرآن اگ چه راؤگرزی اللہ پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاکی من احل القرآن ذکلو نا اما احل دغه درین نظیر مراید دیکن اغاجی واپس کری یالا خول رسولان تامینه اهل قران دغدغہ کری والاونا نفلی الله والرسول پس داد دا الله ملکیت دے او در رسول ملکیت الله او د الله د او د خپلوان او د پیغمبرو د کایلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم دا اصل کې اوس تقسیم د مالفه مالفه میلاو شه تمهید الله کې خود چې دی منه وایم مکه د الله خپل پیغمبر له توحفه ورکړی دا هغه مساریف او خل اوس مساریف یې خی الله دا ذل قربا یا تمام مساکین او په لس دی کایلا دوله منه مایتا داولا ده دی وجنه چه نشی دوله تن آره ولراده اوڑه دل ده دی پا مین ده مالدارانو که مین کم ده تاسن دیکی اصل که رد دی پرستن ده جاہییت مانی مقی واغو زمانه جاہییت کی وشیبه چه اصیل شو مالدارانو باغست اللوی د دی وجنه چه نشی اور ادل اور ادل ددی مالف پیمند مالدارانو کیرتا اسنا دا غوشیندی خو یہ قانونا لو ذکرکم و ما اتاکم الرسل فخذوا ما انا ہاکم ان فنتو اگچے درکہ توثر رسل نو پس دا ایت نام دیکھا دلتک ر ما منه <مانا> ندوه ده ما نحاکمه ما تاکم رسول مستمانا اغا چه درک تاست رسول قولان درک فعلان درک تقریران درک ما تاکم رسول فخوز سشه در درک درک سره وینا سر درک پا عمل سره درک ترکن درک و ما نحاکم انا واده کمشی چې تاو سکر ما نکره قولانی عملا نے منا کړه تقریرا نه منا کړه نه فهمته هم هم ده ښه ایا را کوید الله تعالی یا قرآن لاسه کا زاور کوون کړي للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم اوس ورته سمست حقین خولې کیږي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانه دا بدل دا غمه خېزل قربانه دي دا مال فیچاده لپاره د لیل فقراء المهاجرین د پردا محتاجینو چې وطن یې پرې خېبه مهاجرین اګه سان چې وخت راشید خپل کورونه اده مالونه خپل کورونه لټای فضل د الله فضل لنا جهاد واخله فضل نا غره مال ضرورت یې ورته لَطِيفٌ ذُو الْعِلْمِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَيَنْصُرُ اللَّهُ رَسُولَهُ إِمْتَازَ كِ دا دِينِ دَ اللهُ دَ رَسُولِ دَ اللهُ فَضلَ مِنَ لَ سَمَن جِهاد کَی وَرِضْوَانَن رَضَامَنِ دَ اللهُ رَاضِی کَی بَسَ قَاعِدی عَقِیدَے دَ توحید دَ وَجِهاد کَی دَ الله دَ دین نُصرت کَی دَ غَدی وَلَایِکَ ہُمُ صَادِقُونَ دَ غَدی رِشتِین دَ مستحقین دِ خَدا مَلیفَ بلوللهځ نه طب دارهل ایمانه هغه کسان چااد شوي دي په کورو کې او کسان چې حاصل کړی دی کور په مدی نه کې او ول ایه سانه آمن ایمانه او ایمانې را وړی دی من قبلې مکې د حجرت دې نور صحاب مکې د محجرري مخکې نه پهدي مدی نه کې و کور وو ایمان را وړي وو د حجرت د صحابو نه مخه دا نسورو تذکره ده او دو ونمان حاج ور د دوی شام س د يحبون من هاجر اليهم ور غنی دوی هغه چاله را هاجر اليهم چې هجرت یې کړې دوی ته انمومي پخپل وسنو کې حاجتا سخف کانس می ما دا غمن او تو چې ورکر شي دی مهاجرین او تا بلکی و یسرون الا انفسهم هغه ورکه په خپل ځانونو منته د ویلرا ول او ک نبیم خ ساده هر چی پته حاجت ضرورت دیر دوی میخذی دی یو ورکه پرې دم دا میزمکه دا دوی کوټه تاسو شان ده خدای دی ورو من یقع ان شح نفسه اگر سوق چې وساتلې بخل د بخول د نفسنا د یو بچلخ نو فوعلائکهم المفلون پس دغې کامیاب والذین جاوا من بادم یقولون ربنا اغفر لنا دم والفقراء الّذین انجو من بادم او اغه محتاجین چرازی من بادم وروسته د رسول صحاباونا دا قانون د مال فایده غشنې را روان دي ورخه ورسوره روان دي او اي یقولون ربنا غفلنا لكن شان داري وي رب زمان دا بخنو کی منتا زمان رونه واه کسانو ته سبقونا باليمان چې مکه شې دي مننه پور اوړل دي ایمان صحابو د پر ان کوي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا اونو ګرځي الله په زون زمن کې د پردا کسانو چې مان راوړل ربانا انکرؤف الرحیم اے رب زمون هغه یقیننت رؤوف شفقت کوم کې مې روانې امام احمد وې مان کنه فقلبی غلن علی اصحاب لم یکن لوح حز ومن مال فی د دې آیات ما معلومې کیده ځلقدرې رډکی کینه د اصحاب رسول سره ادم allele فی حق داران نه لا تصب اصحاب صحابه سره مین ساتل د جزء مین الايمان دی می حیا د ایمان دغه دی د نن چې صدیق انداز صحابه او مرونه مینه نکتیفه الم ترى الی الذین نافقو ذبذ خلقو چرا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دایرک سنت تا ته د سنت خو د صحابی خو لیکي او صحابي صحابو را جماشي دي په عمل مانه اجماع کړي دا یو صحابي عمل کړي چې نور صحابو دغې نه خلاف نه وکړي وینند دا مرفوعه لکه چې صحابي عمل د صحابو یو عمل دینو دا سنت دی کړه زاده پیغمبر د سنت در چا خو لږ پیغمبر د ته چا خو ته ال تر نافو بیا او لس کا بهتونونه د منافقانانو کر کې زجر د منافقو ته خلک نافو چې منافان دي د یول صفت اولیخواې خپل وورو تهله نه کافرو كَفَرُوا نهله کتاب و خپل وورو ته د مشابي فیلکوفردي که یا په دی یهودو کی او منافقانو کنا وی خپل رنون کافرانو کتابیانو تا آن صورتو ایلہ اینو خورشتون کتاسو او وقت کلیشوائی کنا تلل باو پاسی خر نو خامکا منگبر تاؤسر زورے ولانو تیعفی کم آحدا نابدا او نبا منو په بارا ستاسو کې د حج چا چاری ورے ستاسو بارا کتا چا خبری مبری منگنم انو جی او اینو قوتیلتون دا ولانو تیو درم قباد و این قوتلتم لن انصرن نکم اکا چم در سر او کرشنو مدد بکو دای سلورم قباد اول لو یشدو انو لکا عزبون اللہ خدا بیان که چیتا درخجن دی در درخوی د پینزم قباد لئینو خرجو لای خرجو نما هم اکا چرت دا کفار او وقت کلشی نو زی دا منفقان دا دوی سران ولئینو قوتلو لای انصرون هم او کچرت قتال ور سره او شی کنه نو امداد بو نوك دوي دا ولئن نصرهم او کچر تا امدادو كده دوي سرعن لأيو لأيو واللن الأدبار خامخان خبقر دي شاقان دا لا ينصرون بابد دو سرع مدد نشي گيره دا, دا لا انتما شدو رحبتن في صدوري من لا انتما شدو رحبتن في صدور من اللهم اللهم دا جهاد آثار و توقر مؤمنان دا جهاد پرين اصهار د jihad تا وګړلوی خامہ قتاسو سخروب غرځون کې پسینو د دې د کافرانو کې مین الله دال الله استا سوروبه مؤمنانو الله نه دوی دمر نه ديږي مجاهدین تاسو نو داخله د jihad آثار دی ښا داوري دا پساو د دې چې دوی قوم دې لا یافت نه پوېږي دا الله په قدرت باندې ثم لا ينصرون د ومو او لئن تم حشد رهبتا في صدور من الله ذا اتم كباد المنافقن او لا يفقهن دينهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرن محسنه ام وراء جدر لا منافقا دمر الذليل تو دوی جن نشی کوله تاسو را پیاوزه چر اوزی دور دس ها الا مګهه په کلو محس نه تن په قند د کې چې تن نه په قلو کېږ نه او می و یوروو د د وار نهبان هم با نه شدید نن زبا په پبک که پر یو منافق دی بس دیوال دویال شاتهاست مخامخ دیس نه شوید او بس د دیال ناسته ناستې په قې نست بس لګیا د چاته ق د چاته ب دردي چې لنجونه الله هم باید نه هم امی ورائی جدرین دائی یو لسم دی لا یو قاتلونکم دائی لسم یو جدر دائی یو لسم با سنبای نو مشدیدون جنگ دا دوی پا محنس کی ورے دیر سخت دی دوی په محنس کی جنگ دا پنو نزیر پنو خوریزم یو نبرداش کی دوی پا محنس کی اوبر سخت روان او ته سابوخم جمیعن دائی دو لسم او تاسو خدغه خیال کوي چې دا خو یو دی غومان کوي دا تاسو په دوی باندې د یو والی او ځونه دوی دو مختلف دي ذالک بیا انه قومون لا يقلون دا وجه دو دي قوم دي لا یقلون دا په دې وجه چې دوی قوم دی لا یقلون دا انعام دی دا بیا اقلا خلک د دوی کې عقل نشتی دا په دې وجه چې دا غویان دي دای دی الله سم کوبحت کما سالل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبالامرهم دا اوس مثال فلعذاب ذکر کی مثال د دې پېښانت د مثال د خلقو د شي مخک د ویناو قريبا په دې زمانہ کې ذاقوا و سکه کوي وبال امرهم سزا د خپل کار هغه بدر کې وګورئ بدر کې د بدریا نو صحالو ولهم مذابن الیم ددوی دفر عذاب ترناک کما سری شیطان ودلته ددوی مثال ورکی په دوکه کې په عذاب کې مثال خدای دغه کفار و د مکی چې په پذر کې الله هلاک کړي ا کما سری شیطان ددوی مثال پښاندا د شیطان دې از خلل انسان یکفر کله چې وې انسان ته کوفر وکا ن ما کا فراپس کله چې کوفرو کې نو و زخ بریمهه تا دخ یېګم د لا چېره بل عاالین یعنی د حالت د انسان شیطان ورته اووس کې یو ش کې یخته شیطان کلی نفکانه نو نوده قرنې د دی منافقانو او منافانو دی یودو ته به د خبرې کوې بیا چې وخلی ناشون کلو سره مرګرتی او کړه نو فکانہ کبتہ هما انما فنار خلدین فیا پښی به انجام نه دی دواړو د شیطان د مرګرو انهما فنار یعنندو یو جهنم کی همیشه وی پاره کی دغه سزا د ظالمانو دا الحمدلله یا هی ولذینا من اتق اللہ نفس ما قدمت لغت ورد منافقان و باب ختم شنوست حال د مومنانو ذکر کئی او ایمان والاو یرکوی دا اللہ نا سمنا اقیدر توحید وریکلک ساتای خوا والتنظر نفسون گوری دیوتن ما قد نمت لغدن سدی مقی کری د سبالا ما قد نمت لغدن هر نفس دا خیال کئی وره او دی گوریوتن سې مخې کې کړي دي سوال هو واتقوا الله يركوې دا الله نه ان بي واتقوا الله دلته تقوا به عمل لها عمل کوي عمل په طریقه د سنت یو کان الله په خبردار دې فاشه تاسو کوي ولا تكونو كالذین نسلم مګي ګي پښان ددا کا سره نسلم چې پري کتاب د الله لرا نفانساهم انفساهم نو اللہ ورزر سو اکڑو. پس حیر کڑا اللہ دا دوئینا نفسونه دا دوئی پس سر بی ترکی العمل لیل آخرا اللہ پاک دا دوئی تا دا سزا ورکڑا چی دا دوئینا دا دوئی نفسونه ای ارکڑا آخیرت تنا ای ارکڑا دنیا کی دا لگیا دا دا منڈی وی دا تلڈی وی پس دا آخیرت ورزر فکر نفانساهم انفساهم دا ډیر غټه سزا دا ډیر غټه عذاب دی وره خه که سړی خیال کی کنه چې کوټره نار تاوی نو نقصانات مری سي رازه خود مالار سډیر دا ډیل نه دی دا ډیل دا انسان لچی خپل عیوب عیوب نخکاری خپل نقصان نخکاری خپل اخیرت فکر ور دی نی قبر نه دینه غټه ذات بل نشته عمر پیوباسی وب زی بیا زمغه علاقه کې وسړې مړ کېد سرې ننا ننا بس لوی چل را سره وش لوی چل را سره وش زپسکه او ما بس مرش دا بس الله پاک ویا ده کی ښا اولای قوم الفاسقون دغه دی کامل نا فرمان. ندی برابر جهنم یانه او جنتیان تقابل لګن اے دا خیال ساتي وره زکه جنتیان هو مل فایزون دغه دې کامیاب لو انزلنا حاضل القران على جبل ترقیب قران کریم ته ورکیږي وګورئ وې عظمت د قران کریم ته وګورئ کچ تره لګل همدغه قران دل ددکېت کې ده دفعه تن واحد یو ځل مینده قران من را لګلې په یو غر منی نو هم خدای غربتاله د له عاجزي كون کې شليتون کې د وجې دې هرې د دا خو پتا الله پاک رحمو کې چیلک لګې را لګره غر ورته شوټینګ یې کوي یو ځل من را دیګلې اګه پتا یو ځل را لګېرې سمه دی خوتا <خطا> ته لګ را راولېګل کې انسانان ته د غر نه پاخ وای د الله نه ونې ريده خان الله یو تل کلام سالدا او مثال وره دا مثالونه دی پیا نو موږ دلارا د فار د فائدې د خلق د دې د فاران چې را یت فکرون یاد او ساتي د الله پاک وحدانيت هو الله الذی لا اله الا هو داوره توحید راوی چ خبره ټوله د دې د پاره دي د ټوله خبري بیانونه د اصل مقصد دا دی دلته شل صفات د الله پاکي بیان کړل شل صفات هو الله هو الله الذی خاص الله عزته لا اله الا نشت نشته د غیب دان الا هو سواد الله نا دلته مان اداه عالم الغیب والشاهد بود الله پاک پا هر پٹو سرگرمانے هو الرحمن غررحمن دین ورحیم دین دی اللہو اللذی لا الہا اللہو دغا اللہ چھ هو اللہو اللذی هو الله اللذی دغا اللہ اغزا تلا الہا اللہو نشت دین واقدار سواد اللہ نا غیب دانا قدین واقدار قدیخا نصیفات دین الملک القدوس السلامو بادشاه دے القدوس پاک دے د هرکه سمایو نه السلامو سلامتی او ورکون کیره بچاو ورده المومنو امن ورکون کیره المحیمنو پناه ورکون کیره العزیز وغالب دے پرچا الجبارو زر اور دے المتكبرو لايق د لوی سبحان الله اما یشرکون پاکد الله لره دا خبر نه دا هغه چانه چې د الله تعالی صدره او المؤمن امن ورکون کې د مومن ولې کې مصدق الرسول تصدیقون کې د رسولانه په معجزات هو الله الخالق البارئ فاس الله چې دې پیدا كون کي ووجود دي ورکه الباريو الباريو جوړاون کي الباريو المميذ بعضن مين بعضن جدايرا ويستونکي د باز او د بازونان بازو المصوور شكل شکل ون کي دي جدا جدا له الاسماء الحسنى د پارن اومن دی خیستا خیستا خواد آقا پا تصرف کیا گا چه اسمان اومن ازماکی دی و هو لزیز الحکیم دا اللہ ضرور دی حکمت نوالا دی بسم اللہ الرحمن نایم یا ایوہ اللہ زینا لا تتغلو عدوی و عدو وکون صورت الممتحنا دی صورت صورت, صورت المرأ وموئی صورت الامتحان ورطا وموئی صورت المعادت ورطا وموئی مقصد د صورت د صورت د مخکې سره را به سریګوره دلته مخکې تخفی دنیا مخالی فینوته ورکه نو دلته د بازی ممنان ته جرون ورکې په نه مناسب کارونو دا غوانې چې موونه طورې مخیال ساخه کارونو داسې کارونهونه کې چله د پکړه مستحو کرددي ما کي صورت کې دا منافقانو حال بيان کړو اوس حال د مؤمنانو بیانایې اي مؤمنانو تاسو نامناسب کارو نه بنا کوي او باغيور تاسو جوړ ورکي مقصد د صورت څه تبری تبري عن اعداء تبر یا نله چې د الله دشمن دی که نه نغ نه بځان ساات په اول د سرت کې و جوې تبای ک کړي وي چې د کافرو سره بان دوستانه تا لوقات د بلکل نه ساهخ ولې منن په دی ووجه بیا په دې باندې ګورکته دا وای چې دا خو زما رشتہ داران دي او د رښتیو تعلق مینه افلان کې دي افلان کې دي د ابراهيم عليه السلام واقعابو ذکر کې چې ګور ابراهيم عليه السلام سرنګي تبرر کړي وا جدای اختیار کړي وا د خپل قوم ها یو خبر واقعال ساتي چته ابراہیم علیہ السلام والسلام شانيبه یی ته بابا کای لیکن سوا دی یوې خبره نه وس بیا دعاء د تصبد ابراہیم علیہ السلام و ذکر کای بیا ته صلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ور بیا ته ما یادنا تقسیم دو کفار کای بیا یو الیذین امنو سرا دو قوانین ذکر کای يا ايها الذين امنوا يا هو الذين امنوا سر اپ ياروستو ايته الامتحان ذکر کی حاتب بن ابي بلتاعه دغه دور د سلیح حدیبی دور د دد اکثر رشتہ داران په مکه کې ورغلي نوخه د بدری صحابي دی د یو خط لیکل لري هغه کې د خپل ځان د نزدېکده پارا چې دوی زمانه د مالو د جیداد خیال ساتي سباځه راځو نه ښکارا کړو لیکن مقصد دانا او څه کمزور دی د مؤمنانو نه خلانو نیت بد نه وخه زکه هرڅو پیغمه سره سلام ته وی چې ما ته پټه وا چې غلفه زمنګ د زور زمنګ نه پدی اسم نکي او زما یو کار کيده پیغمه سره سلام الله پاک وې دي هغه یو خط لیکلی او زنان له ور کړیو پیغمه سره سلام پس حضرت علي او حضرت میقداد له ایګل چې او زنانه دا ور ادا خط دی ور سره دا خط ته نو واپس دو په روان شو یو علاقه دا روزي خاخ ورتوي ال تراوي دي سلام اغي ما سره نشتي کافره خزا د کپڑے در نو با سوګر دي کون سونه خاطر واخلې پیغمبر صلی الله عليه وسلم له واپس روان درې عادت عمر رضی الله عنه په ستور واخلې دا سر ولوم پیغمبر صلی الله عليه وسلم وې اې دي الیس من اهل البدر دي بدري نه او دا بدریانو پا بارکی الله پاک ویردی الله اللہ ابتلع علی آلی فقال لهم اے ملو ما شئیتم خد غفرت لکم سچی کوئی اے بدری صحابانو ماتا سو مافکڑی اے خال لقد وجبت وجبت لکم الجن یا لقد وجبت لکم الجن استاسو لپاره جنات څه دی واجب دی نو الله پاک دا صورت را لګي حدیث کې را دی چې کلا د ایتون را لایي او الزین امنو دا غو صحابي حاتم میبلتابه او شوخه زکه د خوري ري دري او ډیر خپشه او چلان په منافقانو کې کې شد تنشر چې کلا الله ورته امنو وي کنانو ديبس خوشاله اينه میوشه شوخه نو یای ولذینا من او ایمان والا او منی سای دشمنان زمو دشمنان خپل اولیان دوستان د دو دشمن سره وسکه سام بیا تعلق نه ساتي ورتل قونا الیهم بالمودته پېش کاوی تاسو دوی تا خبرې دوستاني حالان کی وقت کا فروب بماجاکم من الاک او حال دا چې دوی کفر کړی دی په هغه سره چې راغلی من الحق حق دوی کفر کړی دی کفر انکار یې کړی د حق نه انکار یې کړی دی د نمبر نه انکار یې کړی دی قران نه انکار یې کړی دی اذیو اذوکم یو وجات دم کفر بماجاکم من الاک در امزی کرکی یو خریجون الرسول دا حکایت ان حال الماضی دیخا مانا با ماضی سرکوه یو خریجون الرسول وقلع دوی رسول او تاسو لرا انتو منو مللع من ای ربکم پدیخ ورا چه تاسو ایمان راوڑ دے پالا چه رب ستاسو دے دا جو رب ان كونتم قرائش قوم جهاداً في سبيل الله وابتغاء مرضاته تسرون إليه بالمودة وسلواك تاسو وتليه وتنا اند فر د جهاد فلاره زما کی او د فر طلب رضا مندې زما کی نو تسرون إليه بالمودة آیت تاسو پټاوی د تسره پټ کوي دا دوی سره سره دوستانا آیا تاسو دوی سره پټ ساتای دوستانا پټ کوي دا دوی سره دوستانا پټ دیږئ دوی ته دوستانا دلتا ان کو ان تم فی سوی او تیقام مر ذاتی دلتا ذاکی دے فلا تت تولهم فلا تتولهم بس دوسرے بتا سو ور دوستینه نو تو سرون الهیم بالموادده آئتاسو پتا کوای دوی سر دوستانا پتا لے گئی دوی تا دوستانا دافسی بنا کوایخ ندت اتواق اسم زورو نوار کڑا کن تو القون الهیم بالموادده تو سرون الهیم بالموادده اللہ از پوی ما بما اخبایتون وما لانتون اگا چه پتاوی اگا چه واما يفعلوا منكم تا تشوف کدا کار پاینده زمانہ کی منکم د تا سناوس آینده یری نو فقد ذل سوا سبيل فسقنا دی گمراشو د برابر لاره نا ای یسخف ای یسقفوکم یکونو لکما خریزو پس کته کی زوس فریدا وَيَنْ يَسْخَ فَوْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ عَدَى كَحَرْتَ دُوئِي قَابُو بِيَاووِي لكم ستاسو دا پار دشمنان كَ اُمِدَا كَافِرَان تَاسو دَرَنَا بِيَا خُبَفْرِي ستاسو دشمنان دا سالورم وَجَدَ تَبَعَوَد وَيَبْسُتُونَ لَكُمْ عَدِيَاوَمْ تا وسفرد وسفرد او اوګدوی بدوی تاسو ته تاسو نه خپل وال سنا اوسپره اوسپره وال سنا ته هم اوجبې او لو تکفورون او ور غنی دوی لو لو تکفورون داو وجهه تباوت لن تنفواكم رحمكم ولا اولادكم كتاسو ایی زمغال تھا رشتہ دارانو دا خود پر الاوی هچره فیدو درن کیتاوستا خپل والا استاسو نو والا استاسو پرز د قیامت بلتون بو کې الله په من ساسو کې الله هغه کارون شکایت سیندن کوي قد کان لا کوه اسوته حسنه فی ابراهیم او څو خلک ابراهيم ته وګورای غا یقینا شته تاسو د پاران طریقهه تابعدارا ده نمونه نمونه د تابعداري خيسته په باره د ابراهيم عليه السلام او واه کسان چې دغه مرګريو والذین ماغ اغه څو کله چا غویل خلق قومو ته کله چا غویل خلق قوم ته انا براؤ منکم یقینا مخبيدارو د تاسو نه امې م دغه چا نه تا ابدونونه مندونې لا چې بعدت کوي او د تاسو دل د غ خپلقوم ته ویلووپل دشهدان پلاانو دو ته ویل او دا ورته ویللو کفر نه کوم نه نه او انکار کار کړی د منګ کفر نه کوم س ان کار کی د منګ ستاسو تاسو ده انکار کل ده منگا ده دیچ تاسو گانی حقی کفرنا بی کون انکارو که منگا پتاسو منی سمنا بی انکم حق انکارو که منگ ستاسو ده حق دارین منگی انکارو که یا انکارو که منگ ده معبودانو ستاسو نان وَبَدَا بَيْنَنَا او خکار د ده منگا د خکار اشیده پرمین زمانکی او پرمین ساسو کی اللہ عداواتو دشمنی والبغضاو طرفگانی ابداً امیشا حتیٰ تومینو بِاللہ وحدهو تردی پوری چی ماندر اوڑائی پا اللہ وحدهو یوازی چه تاسو صرف پاییو اللہی ماندر اوڑائی کن نبی هغه زمانه تاسو دا بایکاټ ختوی الا قول ابراهيم دا است استه اما کنه لکم اوسوت حسن الا قول ابراهيم سواد و نه د ابراهيم عليه السلام سواد ټول خبرو کې په اتباع کوي سواد د یوي خبره د ابراهيم عليه السلام چا ویلی و ابراهيم السلام خپل واده ی خبرې چې وبرا ملی سلام خو پلار ته چې خ مخ پهخ نه به غواړه ستا د پااره او زهورې باګدار نساده پااره د عذابدلله نیس چې پلار مشرک دی که نه نو بیا بهله دواه غړی دا دواهتهث ته رنالهکهته وکن نه غوره داسې دعاګانې غواړئ په داسې مقام کې چې کله ستاسوو د خپل عزیزان اوقبې قوونو سره جګړی را شي که نه اره بزه منګه علیک ته وله خاص ته منځان سپاره ل دی و نه ب الله خاص تاتهوجو کوو منګه په دنیا کې وویلی کهله مسیر خاص الله تا تهور ګرزو پ خرت کې ربنا نه لا تجرال ناف تنتنله نه کفرو اره بزه منګه ونهګرځې منګه کمزوری کافرتا بخنو کې منږتهه غفل نه رب نه باخ کې منږته اره بهه یقین ته ضرورې د حکمت والی ل د کا نه ل کوم اوس نهاسه یا خو دغه د ابراهیم او د ابراهhimیم وله ابرایمسلام واللهفی ظره غ رااج یا د في ظیر د صحابو ته راې ممنانلق یقین شته ستا د پاه فی فییم په دوه کې په باه د دوی کې براهیمه دغه مګو یا پبرو دغه د ګرو اوستون حسن نامونه د تا به دښایسته لیکنغ چا د پاله چې اقید لري پهله پرس د داخلت من یا توانولله چا چې مخوګر زه ددي طرریق نه پسسی الله پاک به حاج د استله شو اوسصلی الله ورکي اصل لو ایجلا وینکو بین اللذین آدھائتم من اگم موادہ تاسو خو گرہ پا جہادنو لی گئے مالونا خرچہ کوئے لیکن کم کار چیز بیازد کول وڑا مکانا نوارس کولش تاسو خو دا گا قوم دیستا اسو سمرا دشمانی آنی دی طرف گانی آنی دی اللہ ازدر تیم دا کوئے آگا کوئے لیکن اللہ ازدر دیے او زیله پا په من ستاو کې کسانو کې دتون من هم موده په من ستاسوو کې به من دغ کسانو کې چې دشمنان د ستاسوو من هم د دو ناموعد تن دوستې په تووفق د ایمان اوبه ګځ الله په منستامن دغ کسانو د تون من هم چه دښمنان دي تاسو منهم د دواینه موعدهن دوستي په توفیق دی ایمان ټول نه کنه منهم او الله پاک دا شکړه ده والله قدیرن الله د قدرت ور دي الله پاک بخنا کون کې آرام کون کې او دا شهابه کرامو کنه او بیته ابن جرره په میدان بدر کې پلاره ماخ دراګل له ځانته نو ترشته کې اخر پلارې وجه له ده پلارانه په سپېړو سره ولې رونه وجه لري ترونه ځمنو ترونه وجه لري ایمان د پارو بیا ار څه پرې وې غفور رحيم لا ينهاكم الله ان الذين لم يقاتلكم في الدين وستقسیم د کوفارو کی چې هر کافر سره بلاندی وځه الله یې نه نه ګورای پکه نه منکه الله تاسو دا هغه کاسان سره چې خې تاله نه کړی د تاسو سره په دین کې او نه وخلې تاسو د کورون تاسو نه نسې شین نه منکه تاسو الله انت بروهم دنه کای کولو او د احسان کولو نه د وې سرا و تخسیت او د انصاف کولو نو د دوی سره د انصاب توخصیتو د حیسی ورکول نه د دوی سره دوی سره تاسو له انده کوله شي مدارات کوله شي غیستل خرصول و سره کوله شي احسانات کا مال ولا ورکینو مور کوله شي مال په خرچ کوله شي د دوی برخه د درسره حصه د درس نه ورکوله ان الله يحب المتقين ان الله پاک بین ساتید انصاف کا ان کو سرا کوا کدا سی رشتہ دارانی نو بیا سره کا و سره کا احسانات پر سره کا ناصفه ستو سره کا د دوی چې دا سره سو هغه حق ور معاملات ور سره کا الله تاسوसूचना منک ان ما ينحوكم لو الذین یکن منکی الله تاسو دا کسامنا سر ا کسانو اَتَ لُکُم مُفِیدِین چې جنگ کړه تاسو را پځیندا الله کې وخریا تاسو د کورونو تاسو نا وځ هر والا اخراجکم ای امداد کړه له الا اخراجکم په وخل استادو کې معاونت کړه امداد کړه د یو بل په وخل استادو کې نو من کړه تاسو الله پاک د سشي نه نو هم د دوستای د وی سره د لینڈ د وی سره د تعلقاتو د وی سره د دینه منکړی او مې تولهم اغه سوق چې د دوی سره دوستی کوي کنه نو فولا کوم ظالمون د کسان دي ظالمان يا ولذین منو اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات او سې د قوانين ذکر کړي یو زنانا دا دوی د دې د داوره هغه دور کې خبره ده چې د صلح دور او شرطونه پکې لیکل شوي و اوس خو چې وا کافر ده او مؤمن پلا سره لمانه چې هغه دا رو حربې پرې خوت و زیږې او جابلر نشي رئیس امریکای به سره د خزینه پورته کړې بوتلې وي چې دا دا غلطيونه که دا خلق لندن جوړې هغه جدا خبره ده جائز ناجائز خپل پسې دا شرط د خطاایونه کوي چې دا اوس کافر پاکستان تر اغړې ده ما دا غخذه ده که جو کافر ده به بدل تېخه نو قانون نو راغلي کنه چې دې خود سره وسکو سزانا نه راغلي وي الیس قانون دا د دې د امتحان واخله واپس نکې دوه خود نارینه ولیکري زنانه وخنو او ایمان واله کراشی تاسو مومن مؤمن زنانه راشی اجرت کو انکی راشی مومنو میں یا میں. نو توسو کئی نو فهم تہینو امتحان واق لئے د دا ایمان اگورا تاسو خپل حالت منی په خپل پوئے الله اللہ آلہم بی ایمانهن اللہ خپو دید دادوئی ایمان فا این علمتو مو خننا کچتا معلوم کو دادوئینا فا این علمتو مؤمنات کچاته تاسو او پیجن دی خبر شوی د دوی په دوي معنی چې دا مؤمن دي کنه نو فلا تر جو هن للکفار مو پس کوي کافرانو کافران ته لهن هل لهم دې دوی حلال دې دغه کافران نه پار نه دا کافران حلال دې دوی نه پار لیکن وا هم ما انفقو دی کوي کافران ته اګه مال چې دوی خرچه کړې دی په دې زنانه دا داغه رسوله وديبي خبري دي واري د دې زماني نه دي ولا جنع عليکمن تنکیه عنا انشته ده غنا پتا سوچنی کاو کیدا دوی سره د دې خبرو نرسته کله چې ور کایتاسو دیت ماهرنده وي ولا تمسکوا بعسم الکوافر ار سره یو خذ د کافر نه مشرکره تیپریدہ کنن، تد سر سکے جب دار اسلام کی رضان سر کافر ساتھ لیت زید کافران سر ریزی کنن نزرک اللہ وَلَا تُمسکو بِعِسَمِ الْكَوَافِرِيْنِ مَرَا تِنگ وَعِتَاسُ نِكَادَ کافر وَخَذُو وَلَا تُمسکو بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ ام مرَا تِنگ وَعِتَاسُ نِكَادَ تاسو اگا پره ده تاسو والی پنکاکی را ٹھیکی کردی مئی ساروائی ده پنکاکی ده کافرانی او سلو ما دا چې تاسو پره گی دائی کن او کافر و خوال زینو تاکو مال خرچ کردی نو اوگوڑای ما آگا مال چې تاسو پی خرچ کردی سی دا مال را کئی وست اوال یسلو ما انفقتون د غوڑی ده آگوی چې مالو نانچی کړي خرچ دا دا رسول هدیبی خبر ویخه تاسو سه شي خرچ کړی د تاسو قزال تپاتی د عمر رضی الله عنه د هغه د با سوهابو خلفات شي ذالکم حکم الله داوره حکم دار له فیصله دار لا دا یو حکم پاینکو فیصله کې الله پر مه تاسو کې الله په حکمت والے دی وان فاتکم شیئن من ازواج حکم د فاتکو نا پاتی مانا بم دا پاتی کا ایخ که پاتی شیر تاسو نا سشے پاتی شیر تاسو نا سشے د بی بي بیانو ستا سنا الالکفار کافرانو تا خضد پدار الحرب کی پاتی شوا نوز دا غز ستا چکو مالون دیا غیر اس نراکی ستا چکو مخرچه خراجات شی دیا غیر نراکی اغد خضو سر ام پاتی سړ را کوې کین نه را کو نو پهقبم که نه اوس په سره جحات کوي پهقبڅزاه وررکي یا مه پهوم ک راغله پیر ستاسو ستاسو پغله نوغونه به تاسو س ډیر معلوونه غنییمتون اصل کوي که نه نو بیا چې د کوم مروو باګو نه ښ سره دمال نه پاتې شي وتا سو سو کین وفات پس ور کین کسان و تا زهبت ازواجهم چتری دی بیبیانه د دوی اسلامه الفقو پسل دا مال چ دوی خرچ کړی بس دی خپل رونو تا دغه چه کوم دا کافر نتا واغست واغس خذت نواغس دا خذ د الله ور کوي چې خبره ختم شي وتقوا الله الذی انتم به مؤمن یلک ودا الله غ ذاتنا انتم بی بي مومن شتاس و بیقین در ان کی ہے یا یو النبی اذا جاک المومنات یبا یعنکا علا ان لا یو شرکنا باللہ دیتوی آیت الامتخان چا ایمان کداخری دل چا ایمان راوڑیو دا آیات علا سبی العموم پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایرازے بیعت کوخه. نا نی زنانا نه په کې نارې نه په مسلمانان په خ ټول غمره کله چې را شي تاته مومنې زنناانه او بیاات کوې د تا سره یبا نه او بیاعات پهدي شمنېله الله و شیک نه الله شي نه به شیکي د الله سره سووکه نه بغلا کوي وله ین نه نه به ځنا کوي ولا یل نهلا د نه ووجې ځمن خپل ولاې او نه به راضې په دررو چې جوړي نهدي هن نه جوړې نه د او خپو ترم ده ینیسان نه جوړي یا یوښې بچې د غیر نه دی نه دا زما دا من ولا يعصي نكا نافرمانی باندې کیستا په معروف په هیڅ کار د دین کې معروف وم د منکر کېدنه نه دي نافرمانی باندې کی خلاف باندې کې ست وې په معروف په هیڅ کار د دین کې نو فبایع هنه بس بيعه تو کدي قدو سلام بخنه کوړه د دې لپاره ان الله غفور و ان الله فاغ بخنه کون کې آرام کون کې پر بيحث ته بیعت علی القتال بیعت علی الموت اعمالی صالح وغیر وغیر لیکن زنانہ سره بیعت بالقول لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینا کردی دا خبر آئے دا ما سا فہر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا زنانہ سر اللہ علیہ وسلم کڑی حضار شرز جلان فرمائے واللائی ما مصد ید رسول اللہ ید عمرہ دن خط پیغمبر لاس جارتا یو زنانه اجنبی سره نه دلګېدلې اوس خو پیران سو ای باندې چې پیرې کړی نظام اسو کول نونکو نا ګوري دلته تي ګنشه زما په دې کارونه ای مسلم آباد کې هم پیران راغوتلې آملانې ځان نو جوړ کړی ځان نه ځان چا چې پیرې کوي خنده ور سره کې ګب شپونه ور سره ورې انور دنه بکواسات کړی تا یا یو الزینا منو نو الله دا علم نه دا علم د مولیا نو د جماعت نه ام پور تکي د علماو د جماعت نه بیا د الله خلف پور تکي وز بالقانون يا والذين امنوا لا تتولوا قوما غضب عليهم ايمان ولو دوستيون کېداسې قوم سره چې غصب کړي الله پاک باغو ایماني قد يئسوا من الاخره چینه اومه د شدید اخرت نا کما انسان کفار من اصحاب القبور دا کسرنګچنا می د شیری کافران د قبرون والون بریلیان وایو غره د قبرون چ سوکناو می دی کی کنه دغه کافر ول قران کې الله نه وې کومه یسل کفارو من اصحاب القبور علاګه کومه کفارو من باسی اصحاب القبور صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعین تبع تابعین سوک قبرونو په ستلې کما یسل کفار من اصحاب القبور لک سرنگی چینه امید شی د کافران د دوباره ژوند د قبرون ونا چې دوی بیا نه پورته کیمن په اساس اصحاب القبور یعنی ان رجوی هي سبحانه لله ما فی بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو اللعزیز الحکیم سوره الصفه مدنیه سوره وره صورت صورتت کې زورونه بیا فالې په هغه کارو نام مناسب وومې چې نام مناسب کارو ناممه کوئ تاسو د دشمنانو سره تعلقات ق جوړ کوی دلته زورونه ورکي پهغ قالو نام مناسب وې داسې خبرې به نه کوئ چې بیا هغه سر ته نره سوی وهي <وائے> ابي كوينا يا مخي ويلي چې برأته کوي دې کوفارونه برأته کوي دلته وي برأتي आवाज نه جهاد ورسره کوي خارای کاغ نه راي کاغ د اوده سوره دا, دا ترغيب ال الجihad جهاد ته ترغيب ورکی اغوردا صورت د بهادرانو صورت ه ک یعنی دی صورت کې مرتبه د بهادرانو بیانېږي نو پروستني صورت له جمع کې بیا د علماو مرتبه بیانېږي نو پسې منافقون منافقون کې د مالدارانو مرتبه بیانېږي خدای جدا جدا مرتبې دل تاول داوره توحید سبحانه الله سره ذکر کړی بیا زورونه ور کوي دا دوی پای هغه قول منه چې عمل به نه کوي لمه تاسو کولونه مو علا تفعلون ایمان والے او توی jihad کوي لیکن د یهودیانو په شانه خبرې مکوای چې بیا غو کوي نه بیا زورونه ور کوي به تر کې بیا مثال ده مونږ زی ذکر کوي بیا یا ايها الذين امنوا سر ترغيب الالفاق ور کوي درې ځله يا ايها الذين يا ايها د دوی پاغه چې وینا کوي عمل نکي بیم زي يا ايها الذين سر ترغيب انفاق تور کوي او دریمزل یا ولذین امنو کوونو انصار الله سره جہاد وکي په شانته د حواریینو صبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض جہاد ور د دې کلمې ده پاره ده الله ضرور د حکمتونو والي نو دې سورته کې ذمہ داری د دا په حضرانو ذکر کوي وروسته تاسو وینئ او ایمانوالاو دا زجر بالقول و بالعمل لیخ او ایمانوالاو لیمتا قولونا مالتفالون ولی ویچی نکووی جہاد تملہ و تڑیبی آئی کووینا من دیکی گنی سو گنا دی گنا دی که کبورا مقتنین داللہ لوی سبب دا غزب دی طرف داللانا کبورا مقتنین داللہ دا لویس سبب د غوسید الله دی ان تقولوا ما لا دا چې تاسو وای خبر چې وای کوی نو او ترغیب ور کوي چې ګورې او خبره کوي نبی هغه سره تر سوې ترغیب ور کوي jihad یقینا اللامین ساتیدا کسان سره چې خپل کی په دره الله کی صفن سبستا سب کانهم بنیان مرسوس گویا کی دا خو بنیان دیوار دی مرسوسند یو بسر سره جخ داسې جخ الله پاک داسې خلق سره ډیر محبت ساتي چې د الله پاک دشمن ته داسې سبسته ولاړ دي کانهم بنیان مرسوس وایسخلم صالح قومه یا قوم ایمان تو زنني دلته زورونه ورکه بي ترکه jihad موسی عليه السلام قوم ته jihad کوي رضا زবন্ত زته اوساره دي زی قتال کوي کله چې وی موسی اسلام قبل قون ته يقو ما زما ول تکلیف را کوي ما تا او حالانکه تاسو پوي چې زه د الله رسولم تاسو ته تا. زما خبرو منای کنه jihad طرف ته را بلل الله یې فلم ما پس هر کله چې دوی کاغذ شو کنه عزاغ الله خو نو کاګه کړه الله پاک زړه نه دوی د حق نه الله توفیق نور کی قوم نه فرمان تا وګوره د ترغیب جهات تر کی مثال د منیبینو ذکر کی کل چې ویه ای سازوی د مریم ا بنی اسرائیل زد الله رسولم تاسو ته تصدیقون کیم دا کتاب چې مخې د معنی د تورات زیر ور کی مبشرا برسول زیر ور کوون کیم د یو رسول یاتی من باعدی چرا بشی پس زمانا نم بداغا احمدی ورد احمد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نم پاسمانون مخدنی کتابونو که احمد پا دی کتاب کسی دے محمد دای وصیفتی مشورہ دے د لدین دوی سینکار نشو گولے جسو گراشی نا نه خو محمد دے احمد ندے پس هر کرا چرا غی دوی تب البیناتی پا خکار دلائلون دوی حازا سحر مبین پیغمبر چورتر آگئے گورا عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ حقانیت گوائی کڑے دخا وزورن ورکی منکیر انلہ سوکر ظالم دے آگا چانا چې جوړی پا اللہ مندرو وہو یودعیل الاسلام حالانکہ چھدے دے بلے بل کی گی اسلام تا ددہ بلے لے کی گی اسلام تا والله لا يذل قوم الظالمين الا التوفيق نور كي قوم ظالم تا د اسلام راوړو له يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم دا پلاله درو ول جوړي زکه چې دوی غواړي چې مړکی دین د الله نور د الله او کوخ پلو صرف د خلوپ او خبرو او ولهمتم نور هي الله پر کاون کې د خپل دین لره اگر چې بدګڼي کافران څنګه الله پر کاون کې الله غا ذاته چرالې کړې د رسول خپل په ہدایت او په دیني کاملا د دې د پاره چې غالیب کړي د دین لره په تمام دینونو باندې اگر چې بدګڼي مشرک یا اولذین امنو ترغیب ورکې انفاک او ایمان ولو او هم تاسو ته یو سوداګري یو تجارت چې خلاص به کې تاسو د داعظاف درنااک ایمان را وړی فالله او په ونا د پېغمبر منې جهات کوي پهلاره د لا کې په لګولو د معلوو خپلو سره او په زخمی کولو د 90 خپلو سره په کړو د خپلو سره دا غوره د ستاسو د باره ک تاسو پوهږي په خپل خیر منې ان تعالونه بلخی په خپل ده منې پوهږيګوره د جهات دومره عظووی مرتبط خیر دی په به بخنهو کېله تاسو ته او پهې انفاق چې د الله پلار مال خرچ کوي کی. بخنه به کې تا اوستاسو د ژرمو دن د بهې تاسو جتونو چې ب کې بلندې غ والی او داسې کوننو مضدارو ته او مسا کې نه او کورونو مدارو ته فی جنناې عدن په باغونو په جنتونو د همی شووای کې سالکالفوزالحظیم دا کامیابی دلوی و اخرى تحبونا تجارت اخرى یو بل تجارت چه تاسوی دیر خگنائی محبت و ساتای مینہ وسر و مینہ کوئی داخی سر یا و اخرى و لکم النعمت الاخرى فی الدنیا ساسو دا پارا یو بل نعمت دیکن یو بل خوشحالی چه تاسو وسر دیر مینہ کوئی اغسیش ده نصر من اللہ وفتح قریب امداد دا اللہ دے وفتح نید دے مومن فتح واری گا و بشیر المومنین زیر ایمان والا وطا یایو اللذین آمنو کون وانصار اللہ و جہادو که دا حوارینو پشانے گنا حوارینو سکار کڑے او ایمان والا ہو کون وانصار اللہ شای امداد دیا دند اللہ لکسرنگی چی ویدیو حیثا ابن مریم للحوارينا حوارينو تم نن انصار ال الله سوق دې امدادي ما سره الا الله پدیندا الله نوي حوارينا صفا خلق قسم د امدادیان د دیندال نو بس ا کوئی کار شروع نو چه شروع نو فمنت طائفته م بني اسرائيل ایمان راو یو ټولي د بني اسرائيل کفره ته فتتن او کوفره ب ډلیګډلی شوي که نه دو ډلی پیدا شوي نو بیا ی به سره جهات کړی دی نفا د لځ منالله دو پس منڅوکه مضبود کلو منګه کسان چې مومنانو په چامنله دو په دشمنانو د دوی مې نو فاس به او ظاهیرین په شی بسم الله الرحمن الرحیم یسبح للعله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم سوره الجمعه مخی سورۃ کی ترغیب جہاد تا نو دی سورۃ کی ترغیب دے اس انفاق تا ترغیب ور کئ یا مخی دعوتو دعوت ذی دعوت کرخړو ندل توس نصاب دا دعوت بیانای ما خداوی کنده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته سوي د خبرو معنی ندل توس دا دعوت نصاب بیانای شغا سد ایت لو علی حیاتی و یزکی هم سره ونه داور سره سد ترغیب انفاق تور کی. اغور دلته ذمہ داری ته دا چا بیانېږي د علماء بیانېږي زکات چي دا خو ورسد انبي عالم سلام او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ذمہ داری دلته بیان شې دا کنه دیم هغه يهودوي کنه د دې د علماو ته وجېстаў څو ځې هر کله چې بیان شي دا تاسو ووره د په کتاب عمل کوید د دې بیان بکوي د اهله کتابو شان نه شي کنا خراب درته ویلې شي او دومره د دعوت کار کې والیګې دومخپل ذمہ دارای کې ولیګې لګې چې اخر مو مقابل تاسو مباهله تکې نه او ګره او دعوت کار چې کین نو غټ غټ مراکز ګوره نو ای وای او الذین امنو اذانو چکلا د جمیرا زینو بیا ګڼ ډیریخه دغه ته دا داवत کاروکا لیکن یوازې نه چې دعوت دا داवत پکاره کیږي مالو ګټا امال خرش کده الله پلار او فیضا قوت الصلا سره دا کوي یا هر کله چې داولت توحید باول ذکر کیک بیا بس دا ولا ماو ذکر شي نبی اقورا يهودوی هله کتاب چګورا مونتا کتاب را کړه شوی ده کتاب خودي umat تم ور کړه شوی دی دې مقوده ویلو چې موږ ورې جنات د پارا خاصيو نو پاغه من ترت کوي درې ما خبر اغه دا کړې و چې زموږ یو ورځ د ورځ د خالی نو الله دل تر ورځ د جمعي ذکر کوي چې دایو عظيم مراد الله دی امت لار کړې یو سبحو لله او مقصد د سورۃ ترغیب لالانفاق تسبیح و لله لپاره ارا سچې پاسمانونو کې دی یا ما چې پاسمان کې دی ال ملکو بادشاہ له القدوس چې پاک دی تاسو اعتراض نشي کې دی زرا ورته حکمتواله دی دلته ال ملک القدوس ذکر کوي زکه چې د نبوت د بنی اسرائیل نارغه عربه ته الله بادشاہ ته چاله چی ور کوي صدقه رسول الله صلی الله علیه و سلم او ذمہ داری خاص الله غزات به عصف الومینہ چې له ګلې ده پا میانو کې عربو کې امین منسوب ال ال ام قرى مکی ولو مو مو الله رسول له ګلې ده دوی د جیسنه له ګلې عربي یو ایت له علیه آیاتي چول لری دوی من آیاتنا دللا بیان ورته وکي دعوت کارو چلی و چلی و, و یوزکیهم فاکی دل را در شرکیاتونا دوی ته کتاب او حکمت سنت وردلت و, و یوزکیهم مخیر آورد نصاب دعوت سده یو علم الكتاب والحکم قرآن و سنت اذا قرآن و سنت ده مقصد سده و یوزکیهم تسکیه ده تسکیه مقصدي شئی مخیر دلتا ذکر کخ و این کانو من قبل لفی ظلال مبینون اگر چې وو دوی مخه د بياسد د پیغمبر نه خامخه په کومره خارج واخرینه منهم واخرینه منهم لما يلحق بهم واخرین مراد زادغه امین من عطف آخرین اخرین مراده عجم مراده اجمعين الله وي والذي باث فيل الله غزا ته شپاميانو کي لګړ او پیغمبر او دغشاني نور او ته راولېګ منهم رسود د دنیا دغه د عربون او لګل دې الله پاک نور او ته رسود د دنیا لمای الحق بهم چینه دیره سې دیره کوی ته په مرتبه کې عجب عجم عرب پدما طبقه دې شي عرب اعلی درجه یو چاته يا اخرين من اخرين ماخنا صحابه مراد دی. او د اخرين رسو رسول تابعين مراد نو معنا واخرين الله لګل دې رسول په نورو کې منهم رسل دوينا لم يلحقوا بهم چې دې و دې شي د دې درجه کې هغه مقام ورچته ها دا حضرت عمر بن عبدالعزیز ببارکی دا عبداللہ بن عمارک نتا پوشش چاگوار دے که معاوی رضی اللہ د غید د دا اس دا دوڑا سل عمران را جمع کیا غیطا نرسی صحابی صحابی دا آیات ہوئے وآخرین منهم لما یا لحق و بهم اللہ ذرہ ورد دا حکمت والے ذالک فضل اللہ دا درجہ مقام چی دا فضل اللہ دے ورکی دا انچالا چوکواری اللہ خواند فضل اللہ مسل اللذ وس اللہ زور نه ورکای چګورای زم علماء تاسو یو ازیمه زمې دا ری دا وره د يهودو پشان نه نشي چې د کتاب مولیان یا عمل په نه کوي صفات دا کسانو همل تورات چې کې خوده شو په دیمنه تورات بیا یې پورته نه کوي نه علم د تورات ولا ورکړې شو بیا یې عمل نه کوي نو کومصل الحمار دا د مثال پشان د د خر ی حمل اصفارا پورته کوي کتابونه پیټه خو پورته کړې ده بوج خو پېشته دي مولانو باندې بوج دي خمو لا دي لیکن الله وي عمل د کتاب الله موافق نه کوي نو الله دا خدا خرپشان شو صرف بوج په پروته مولای سي ورته ویلې کیږي به سا مسل القوم الذين كذبوا بآيات الله بدحال لے پا مثال کې بدحال لے دا اغا قوم قضاو بھی آیات چې چی درو گوئی پایاتونو دا اللہ دا دیر بدحال واللو لا یادل قوم الظالمین اللہ توفیق نور کی قوم ظالم لره قل یا ایوہ الذین حادو انزا عمتم انکم اولیاء اللہی من دون الناس دو کی خودی را نخروا گرن. وی جنت به زمنګ دین الله ورته اوه پیغه مرای اه یهودیان کتا سو داوا داري چتا سو دوستان داله سه وا د خلقن دا سبب د جنت ذکر ک مخ کی سوره البقره 49 ایت کی البته مسبب ذکر کړه جنت تاسو دا پار خاص دلته سبب ذکر ک اولیاء الله چې سوکشنو د سبب د جنت دیکن نو خاصه تاسو الله دعني Background قتل فى تمنى الله منها يوم هر نütünotte فى الموت فى تمنى الله لها فى تمنى الله لها qui تلقى وحفظه ما enquanto المرغ كثير weгля الله ratom pagata farmers لن يشتغل الله يولا يطمى الله وُنه هو好吧 چاری بدوی او نگواری، او با نگواری دوی دی مرل را چاری، داول بیمان قدمت آیدیم، پس او داقا ملونو چلی گلی دی دوی لاسونو، واللو علیمون بی ظالمینو، اللہ قبوه دی پا ظالمانو، قل ان الموت اللذی اتفرونمینو، ورد تاسو تخت ای کنو، تور تا یقنن مرگ آقا دی، ان الموت اللذی یقنن مرگ تفِرُّ نَمِنْهُ چته کته تاسو د موجيب دا غینا منو دا غیدا موجيب نه دا غیدا سبب دا غیدا ځین نو فإنهم ملاقیککم پس یقینم دا مرغب راشي پتا سو منته اثم تردون الالعالم الغیب بیا په غرذله شیطان سو له عااللی ملغې وشاده چاپ د پهار پټ سر ګې پس خبر ب کې تاسو باغې چې تاسوی کوئ یا یول لزی نامو زانانو د س میو میرجه تاسو زمن را ششي رض رز خو د جمعې کې یو خاصې بعدت کېږ تاسو خاصې بعدت هم نه او تاسو ټول رز دغهشانې او پهې ورځ کې تجاره تونومديخ او ایمان کله اوکل چه آوازو د مانزه مینیو مل جمعه پا روز ده جمعه مینیوینوینی یو مینی. حسک یو طرف که فیل جمعه نیدیوی نو فس او اله ذکر الله پس ذکر ده اللہ لران وزر البای او پریگه ده لیندن ذکر الله نمرا ده خدبه ده ذکر چاگه کې ده اللہ کتاب ویلی کی گنا نو ذکر ده خدبه او مااملات پرد ہے لن دن پرې دا بستاسو د پاره غوري اېل كون ټمتا له مونږه پوېګې تاسو پخپل پنه او پنو نقصان منی و چې کله مونږږه کنا عبادت تو کیندا س کېنه ما زېزان لس شی یو غټای ښه او هغه څو کې دا الله پلارې خرج کوې دغه جنم کې نه جې بس څوک براوډي او خربا الله فیضا قضیت الصلاه فسکر چې پورا کړي شمون نفنت چې رو فدار پس خواره شي په ملکه او بتو من فضل الله ولټوي فضل الله نو سر رزق حلال او یاد کړه الله لره ډیر داس نه چې مال پوسون ختیون ختی ما زیګر منځو پس راغې نو د ماخام منځو پس راغې د غرنګي الله و ریادہ واچته چې رسول امزیات یاوونکی د دې پر چې تاسو کامیاب شئ او کامی عبیدی صدر بیل اینفاق لعلکم تفلیون بیل اینفاق و ایزا راو تجارتن اول احوان انفزو الیهان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولا اوجوب دو خدبه نو نوی نوی نو جمع دا سی مدینه منی خواست تجار باپایا خواست را دراتلل اور سره ډول باو و لیشو خلق براوت تا خود با شورو دا صحابه ستلی سلک کسان پاتیشیو اللہ و ایزا راو تجارتان نکل چیدوی بینی سودا گیری او الله یا یا سماش غلائی و عباس نو این الفضویلہ یا نخوارشی اغیطا ورزی اغیطا سیخان و ترکو گا قائمہ پریگی دیتا ولان خود با, با پوالا اڈی دا سینہ چیزم گی و مرگری اغیط پناس تکڑیو و ترکو کا قائما پیغمبر والاڑو خطبے ورکوول قول تو ورتو ما عند الله خیر من الله و چې دا الله سره دي کنا هغه غور دي الله سره شي دا الناسته پدی خطبه کیچو کماله د خطبه کی دا الناسته شستاسو دی دي کی کوم سوابونه ملایې ما عند الله دا وانه هغه ور دي من الله د لو بنا د تو دای الله غه رزق زهور کوون ک دی ځای لاړ او د سونه کوي بیا را ځ لاې خیر کی زما خو دومره خیالوم نو الله پاک ډر رحمو